بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للعاس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم زاب شديد والله عزيز <وزیدن زنت> ذو تقا <با> سورۃ آل <والی> عمران مدهنی سورۃ ته ترتیب د سوورو په <کی> دریم دی <دے> و نزول کی حکم نویده رسول سورت الانفال میں دی مقصد ده سورت اس بات ده مقاصد و اربعہ و وضاحت ده غسلور و مسلوکی کونج سورت البقر زکرکڑی دی او هي د رسالت جهاد او انفاق مناسبت د دې سورته یو شو جوهره یو مناسبت خدا دے چې کوم سلوور غوړ مزامین د قریره غسی او غدلتا په وضاحت سره ذکر کړي الله توحید بیاننده رسالت او jihad الالفاق مدلطه ما غباني د مناسبت مخيو شوباز کرشي وا چې تاسو وای ز الله نماسيون بل سو کلهنشي alang ke isa ale salam khulal nabadi shurat ke de shube عبد دیعیس علیہ السلام وصابیت یا مخی صورت کی توحید باندې ادله نقلیه او د ملائکونه په دې صورت کی توحید باندې ادله نقلیه من الانبیا السابقین ذکر کی یا مخکي حقیقت تو ايجز دا اليهود بني صائرو ذکر شيو په دې صورت کې حقيقه تو ايجز دا اليهود عيسایو نو ذکر کیږي انځم دا چې مخکي ذکر د شبهات دې صورت کې ذکر کړي نور شبوحات په زیات ډول سره یا مخې صورت کې ذکر د جهاد او مداغې لپاره عمره سلا سبه ان شو صورت کې زیات وضاحت کړي د تاسیس جماعت جوړېدو هغه اصولونه ونه ومنه سبدې دغه جماع کې صورت کې احوال له سابقین ذکر شوه چې د متقاسلین نو به صورت کې ذکر د احوال او د متقاسرون د دې امت بیانې کې به ډېر خوب وره یا مخ کی ذکر د احوالو دا بهادران او دا اصحاب تلود اصحاب تلود نو بدی صورت کی ددیه امت بهادران بیانای اصحاب البدر حالتا صحابی تعلوتو نزلتا صحاب البدر ذکر دی <دیئے> امتیازات دا صورت یودا چی دا صورت ممتاز دے پرد دا نصارا او پرد دا شبہاتو دا <داود> زیمدا حضرت ممتاز ز ذکر د تاسیس د اصول د جماعت درم د نسوارو غشپک شبی او دوی جوابونه دا حضرت ممتاز نغه یو شوباده نبی صلی الله علیه وسلم خاص د عربو نبی ده مونږ ته نظر را لګل شي جواب ده چې الله پاک عربو کې لګل دی لیکن دو تمام بنیناو انسان نبی او و تمام انبیاء علیہ السلام نے وادی اغسید اغفر رسالت منی و اللہ ما ارسلناکا اللہ کا فتر لیلنس تول عالم لا ملے گلے بم شبت آغود آبا ذکر گئی د دې وضاحت ورکوم دا شبهات دوي د نبی صلی الله علیه و سلم سره بحث شیدو مناظره کړي شي نوبل بل اعتراض دوي دا شوګر قران کریم د نصارو مذهب بیان کړي دا اند نا سارا ممدوح دی او دین دا دا دو امام دو ده نو منګ نا سرا نیات نو شکر کوی جواب ده چا منګ منو دنا سرا نیات حقانیت منې منګو کویلو زکه چې دوه ایصال السلام منه ایمان وروړو خدا د مخکنه زمانه خبر اندرمهکراځو زده دا ده چې तमाम کتابونو غواییدا کوي چې دین د عیسی علی سلام حق ده نو اوبدا ده چې موږ هم دا یو چې دین د عیسی علی سلام حقو حق, حق ده لیکن منسوخ ده سره رمه تراځ بایداو چې تسلی ثابت دی بل عقل نقل جواب ده چې ګوره تسلیس باطل بل عقل شه خدای مستقل شي الله تعالی زړه نور نن نظام خو بدرهم برهم شي انظم دا وای اعتراض داو شو با چې موږ موحدین یو ځانته وای داوی چې موږ موحدین او جوابدار چې تاسو موحدین کله ازغه ولویه د عیسی علی السلام باندې قایلی عیسی علی السلام ولویه ته مننه شپګم دا عیسی علی السلام په کامل من ترا غره ده یوځاده چاو ومخنه زمانه کې په کامل راغره و لیکن گورا کو وسیعت کڑے دے یاتینی من بعد اسم احمد من رسول پیغمبر رازی صدقنم احمد صورت کے صورت سلور حصو تا تقسم چې صورت البقرہ اووله حصہ کې مسئله توحید بیانی او په توحید معنی دغه یو غمو جواب او دغه مشورې اعتراض او دغه جواب انشاء الله طيب ابن الله او کلمت الله روح الله ولیش عیسی علی سلام طيب ابن الله کلمت الله روح الله ولیش الہ دے الله والا دیر سور کڑی دی منگزکو تا الہ ویو حجت روائے په بدق ایسا کی درے قسمہ جوابو نے دی تسلیمی جواب دے چمنو آوشتے پا کتابونو کی ابن اللہ لیکن دا دا متشابہات ہونا محکامات سره برابر کړي کریمت الله سمانا ده ورح الله سيمانا صدا دیم داده شدا ابن الله په کتابونو کې تاسو وی نه ده د من البغات ته په انجيل کې تاسو وی نه ده د من البغات تورات کې دا الله فز نو کليما نو اچا چون او درین جواب بو کی تفصیلی جواب شایسا علیہ السلام دا الله بند دے دا الله رسول لے ابن اے بن نا دے اوگو رائے نکت ہے اوگو علیہ السلام نبشورو کی نننیا پورے بیراوریسی نو د مورتاس کیروویو کی د خالود زکریا علیہ السلام تذکرہ وو کی تاټو لاجز ایسا علیہ الصلوۃ والسلام عاجز نو په دې سره کې درې باب دی اول باب تر ولسم آیات پورې ده ولسا ایتونه دې په اول باب ار یو باب چې راځي دا غوښته وکړو پدې کې اول دعوۃ التوحید د درې چا سمدلایل ذکر کوي عقلی نقلی وحی بیا سمرد دلایل بوزي کوي بیا دغه په شبي مې را قسم علما او ذکر دې سی او راسخون دي نو بلز زاغين دي بیا تعلیم د دعاده تسبوت بیا تزهید مین الدنیا او دا غد به مثالونه بیا تزلیل الدنیا او بیان شي بشارت پور کی ایمانوالا وتا صفات د ایمانوالا او ذکر د دې صورت نمونه موندیر نمونه ذکر شی د ته صورت علمران وې منتقره کې صورت القنورتوم وې صورت الامان و ارتوم وې صورت المعینه و ارتوم وې صورت المجادله و ارتوم وې صورت استغفار و ارتوم سوره طیبه ورترمۍ سوره زحرا ورترمۍ ګوردا سورۃ مدینه کې نازل لکه هغه زمانہ کې چې د بدر او د وحد معرکه شې یمن کې نصرانی انډیر د یمنو د نجران یولوی جماعات جوڑشے دے مدینی تراغلی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح دے پارت د توراتی دن انجیری دن سر راوڑے دے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرے پاس کرے اللہ پاک صورتی علی عمران علی دا شپې ته یا آتي تقریبا دا اولنی او دا بحث کینځه په دې کې دا وېدې شوبحاتو جوابونه دي اغه یې سره بحث ته اخر کار اغه اجزشی د بحثنا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شی په دی چې دلایل ورته پای نه دلایل دل. اخر کار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اسرازی مباحلک الله پاک تا ذکر یو بل باغه درو جنم بلانه دو ایمن تلک مهلت راغله مهلت یو ورکړې په مدینه کې دن نو په مدینه والو مېلمانو په بل ترس پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لراغلي چې موږ د مناظره مناظره طاقت نه لربل البته دا چې موږ تاسو له جزیه راکو جزیه فزانې کې دا واپس شي داعیاتنا اولنی دا دا کله چې هغه د نجران او د یمن نصرانیان راغلي الله دا ایتون رالېږي الف لام میم دي تحروفي مقطعات د پاره د اظهار د اعجاز د قران کریم را دي مړه د شان حروف نه کلام جوړاوې کړه مرش دا سې کلام راوړل لکه سرنګي جو قران کلام کوي سرنګي مضامین زم امين بیانې سرنګي سره کلام چلی نو تفسیری مخه تاسو اورئ او دا دغه متشابهاتونه دي چې د دې پمراض منته یو الله پاک عالم دې د دې د معنا سر نسپت نه لګي ښا ها فوائد ولا مفسرین بیان کړی په اشاراتو سره چې کې دې شي د دې دا فائدې دې دا فائدې دې دا فائدې ښا اللهو لا اله الا الله مراول دعوه د توحید کیه په قرآن کریم کی عبیادی صورت کی گورے داللہ دو احدانیت عنوانات اللہ پاک و مختلف طریقوں سے رذکر کری دلتا جکلت دعا و دلتا توحید اگلی مختلف عنوان سر روئی اللہ لا الہ الا اللہ زمن الله چې له موږ کوم الله مانو نو نشته د حاجات تر سرقون کې سیوا دا غنا مشکل کو شا غده حاجت راو غده نه بيدو نقصان ما لیکا غده عطا او چاہتا الوه وای عیسی علی السلام یا مور د عیسی علی السلام مریم اغا ایلہ ندی اللہ ایلہ دے خل عیسیٰ مریم دلیل پیسر دے الحی القیوم دوسر اقلی دلیل ذکر کی زکر چه اغا ہمیش شجبن دے دے وتوکل علی الحی اللذی لا یم القیوم انتظام کا ان د تمام عالم دے اور انداد بڑا کلمات صورت البقرہ کی تفصیل تا سو الله لا الہ الا ہو حاجت تر سر کا ان الله اللہ دے حیثہ نہ دے مریم نہ دا زکچ دا اللہ پاک الحیو دے القیوم دے دا صفاتونه د مریم او د عیسیانه دي. نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یديه. اوس دلیل او هی ذکر کئ. نزل علیک الكتاب. نازل کړه د الله پاک په تم انت کتاب. نزل وګوره په باوی تحفیل کی ابو حیان و ایمانا تاکید پر تی نزل علی کتاب خاص پتہ منی الله پاکرا لے غری نے کتاب بالحق د حق کر کو د پاران او دا کتاب عم دا مسله بیانې الله لا اله الا او د کتاب شته مسله بیانې په دې کې د اواز نه ده بلکې مو صدق اللهم بینه دای تصدیق اون کې د هغه کتابونو دی چې مخې د دننه دی مخانی کتابونو مدا مسله بیان خړې اوندا کتابمدا مسله بیانې ودوې کذا الله او لوهیت بیان دے د بل چارې نو دليلی وهې به گواه قرآن والانجیل دا اوس دليلی نقلی دی را لکه دې الله پاک دی مسله منې تورات انجیل من قبلو مخې د قرآ نه په زړو کتابونه تواتته انکیل کې هم دا مسله ب او دغه کتاب دغ کتابونهدل ل ناس ان فر دغه کتابونه هودل ل الناس یا تو دپاره د تمام و لارد توحید صحیخ القطاع و انزل الفرقانا و الناس روح المانی و حدل الناس في زمانهما اخفل زمانه کی جس سو مرا انسانا دا غوی دا پارس و حدایت دا توراد دا توراد با زمانه کی انجید دا انجید با زمانه کی دکتا الناس کو سفت در زمو د اخري کتاب د قراني کریم دوی ته جهودلنه سويلي په خپل خپل زمانه په اعتبار سره ويلين او بني اسرائيل کي روستو الله فرماي تورات مبارك به ما یاد د بنی اسرائيل وآتینا موسى الكتاب وجلناه هدن لبنی اسرائیل الله پاک تورات را لګلې وهداياته د بنی اسرائیل لپاره نو هدل نه نس په زمانه وانزل الفرقان من انزل الفرقان نس چې مراد اور الګلې دې الله فرقان نک قرآن اخلو نو قرآن تذکیره او ما کي مشوع کر تورات انجیل اخلي نوو تذکیره خاموشه او انزل الفرقان نمراص او نازل کړي دی الله پاک نور کتابنا دا حق او دا باطل جدا کونکي نورم سماوی کتابنا الله پاک را لګي او د ټولو دا مسله بیان کړي دا الله لا اله الا الله اقل پدی منتی دلیل له د الله په لوہیت منې قران څومره کتابونه سم حاوی چیر ټول پدی مسلې منتي گوادی الله لا اله الا دا مسله بیان کړه دف اوس کدا مسله سکونه مړي د دې مسلې نه انکار دا الله د لوہیت عیسیٰ تے الہوئی مریم تے الہوئی سوال خدا راغے اللہ یو خو بیا کافر دے نہ نو ان الذین کفروا بآیات اللہ یہ کہ نہ کسان چ کفر کڑے دایته نو دالانا دایۃ التوحیدنا کومہاتہ نہ چې الله په توحید را له هو مذا بون شد د دپه د همڅخه والله هو زی ز انخامګورهکه دنیا کې دی زړ سره وور خو والله الله زره ور دی دنیا کې زره ور دی نو آخرت کې هم زره ور دی پهار وختې زره ور دی او ظلم انتقام البدلغشتن کې سوچ چې الله نه مخالفت کوي یا سزا ورکوي ان الله لا يخفى علي شيء في الارض ولا في السماء دا اوس بیا دلیل عقلي دا مطابق دا داړې سره یقینا الله پاک لا يخفى علي شيء نشی پټې دې په دمنتی سې شعر په سماکې ولا په سماهین پر اسمان کې دا غنیشنه پټې شي د الله پاک نه پټ نه دې نو سې پټې دې شي دا صفات الله د خدا د ای ساده مریم نن دې مریم کو عیسی علیہ السلام په پټا و د یهوديانونو نه چمړې نې کې خال هو الزی یصورکوم فی الارہام کایفین شان د امخلی دلیل متصرف کار سازه والله ما کذلیل فدی من چالم پارسی والله ایسا عالم بکل اشین نده ماریم عالم, عالم بکل اشین نده خان خاص اللہ کا ده یوسف ویروکم فلرام چی شکلونا پر ستا پرحیمونا دمیندو کی کئی فیشاو سرنگی چید اللہ کو خو خوی ندیکی عجیب نکتہ دا داغه توسل عیسی السلام چې اله ورته وای دلدا شکل چا ورکهره دي پر احمد د مور کې دلدا وجود شکل چا ورکهره نه په خپل شکل کې الله ته محتاج نه شف خپل شکل کې بل ته محتاج نه غبر سرنګ الهو ګرځي د تمام دلایل او نتیجه سراوات لا اله الا الله نشته حاجت تر سرکه اون کې سوا ده الله نا نعیسان مریم زکه هو ول الحکیم د الله پاک زره ورده الحکیم د حکمت والده عزیز کې اشاره د صفات او د قدرت د باره تعالی تا هو العزیز دی جامعیدہ تمامند صفات او د قدرت الحکیمو کې اشاره ده صفات او د علم تا چاغه جامعیدہ صفاتونو د علم ښه په هر سمنتی قاعده نه په هر سمنتی علم نه الله د قدرت نه څخه بهار نه شی د الله علم نه هم بهار نه <واللزی> من هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام مرتطم واخر متشابهات دادا فز شبيكي چې ګور دوی غوزان سره کتابو نراول عيسى ابن الله كتاب کي ورته لشي روح الله كلمه الله مشاهده الله پاک کلمه او د الله پاک روح دې د الله پاک کی بندې روزکه کومه متاثرف غړو کار سازی غړو حاجتونو کیاغه ته چغه او واسو الله ولا اختیار ور کړې تصرف ور کړې دری جوابونه دا صورت کی د دې یو جواب دلته پا دی اول باپ که دی دویم باپ که دی درم پر درم باپ که او دا اول جواب دلته چوار کو لیکی د دی دا وي چې ویدی چه منگ دامنو چی ابن اللہ ورتویلی شیدی روح اللہ ورتویلی شیدی کلمت اللہ ورتویلی شیدی لیکن دادا متشابحاتو نیدی اگوریو متشابیحاتی نو بل محکمات کی خواب دا اللہ پا کتابونو کی محکمات مجھتی نو متشابیحات مجھتی متشابیحات با عملا پرگیدو ایمان با پیرا اڑو عمل با پسکو محکماتو منی کوو ایمان با محکمات ای عمل با محکمات ای دا دا متشابیحاتو نای دا پا مراد اللہ علی حاصل دا جواب ده زکه د ابن معنا یاد کلمی معنا یاد د روح معنا د دې اصل معنا معلوم اول چې دا الله حذيره دا الله روح له دا الله کلمه ده په دې تباره سره چې وګورو دا, دا. دا الفاظ لیکن پا بل اتبار سرچی ہوگو رئے نوچوں کی دا الفاظ متشابی دي خوا دادی پا مراد منتی ہو اللہ پا هو اللذی انزلا لیکل کتاب من و آیات المحکمات هن ام الكتاب و اخر متشابیات خاص الله غزاد ته چرها لیکره دې بتا منه کتاب منه آیات محکمات سن دې کتاب نا آیات محکمات آیت محکم احکار مراد والا چداګه مراد صد احکار اره هنو مل کتابی ده آیتون ده محکمات چری اصل ده کتاب و اخر متشابیحاتن نور آیتون دی متشابیحاتن دفت مراد والدی نور و کتابون شانه و دی کتاب کیوم س محکماتو د قبیلی دلیسته د متشابهات د قبیلی ایمان په با محکماتو باندې به با ومینه متشابهات باندې به ومینه او عمل په محکماتو کوي متشابهات باندې به عمل نکوي ذکر الله ویشه محکمات محکماچې ام الکتاب دا. یو خو ملک کتاب لوح محفوظ تویل کی یو دل تو ملک کتاب ذکر دے چاغه محکماتو تو تویل شي زکه اوم اصل توي اومه جا تاویل کی چاغه ترجع کی ہم رجع نوچه کم محکمات تی اللہ وی هنوم الکتاب دا اصل د کتاب دی دا مرجع دا متشابهات چې گوری پوئی گی بینکرن اخکار امراد والا نینو تاسو بھائی محکمات و دڑوان دیکھاوائی خان اصل سره بھائی گوری چ محکمات د متشابهات او مبارک اسمي دا یو کلمه متشابهه دا یو دا لفظ متشابهه یا مرادې پد 13 محکمات او teis هغه وووندې کې محکمات او ذکر لوې هنو ملک کتاب دا اصل د کتاب دې دا کتاب ااجاب سطته کېږي محکماتوته ک متشا ه من هو مستقل نه ک کړی اورو اشاره دی د د چې متشابهات په کې ډیر کوم دي ن تو ن متشابهات پټ مراد والدي ورم محکامات ده محکم جمع ده محکم اوختو کی ورته محکم وای محکم فل معنا یا واجهه المعنا ظاهر المراد خار مراد والا او محکامات جمع ده احکام ده ومانا دا والی سر رازی او تاریف ادادے جو محکمات ستویلی کیگی محکمات میلی کیگی بیانات و واضحات محکمات ستویلی بیانات و واضحات و لِلالْتِبَاس فِیه چې پاره کې الْتِبَاس دی ښه بیانات چې په واضحه بیان منی واضح امراد منی دلالت کی. واضح معنی واضحه همرات معنی دلالت کوي واضحه معنا معنی دلالت کوي چې الْتِبَاح اشتبا نه اومتشابه سَتوی لکی شته متشابه گډ ورک مراد والا هغه کسی اجتماعن فی الدلاله مراد معلوم نه معنی معلوم نه دي سوی متشابه اسباب د متشابه د اړریزيات کې هغه تفصيل پسینو شو لیکن متشابی سیو قسم ندی سا متشابی عام دی سا متشابی خاص دیخوا سا اغا متشابی دی چیو لپس دیدہ گیدہ پارا ڈیری مانی دی یا پا مانا کی خفادہ نو لگا خفادہ یا ڈیرہ خفادہ نو کوم مشترک تو غوریم دام دامده متشابهات دا او د قبيله کې خفي تو غوري که مجمل تو غوري که متشابه تو غوري دا ټوله قسم د متشابهات څخه یوازي متشابهات نه بلکې دا, دا مشترک خفی مجمل دامده دا قبيله د دا متشابهاتونه بیا ګرځي ځکه معنا متعينه کې خفي کوي کنه لکه لفظ مشترک دا کوټیری معنی نو ډیرو معنی نو دو جن لفظ مشترک متشابهو غرزه دې کې د دې او معنی لچې ترجیح ورکې نو صفقرینی صرف ورکې سیاق سباخته وګوره سموتشابه داسي وی مختصر مختصر ویم سموتشابه داسي وی چا غی بلکل معنیم معلومنی بلکل معنیم معلومنی لکه حروف مقطعات وغیرہ او سمو تشابیدہ سیوی چا معنیم معلومنی دا لیکن دا غی قیفیت مجهول له یا معنی کو کولې لیکن چې لاګه مقصد سره دې مراد سره دې مراد دې معلومه نغمہ محکمات تر وړاندې کوي سوره قران کریم کې دا سي الفاظ ذکر دي چ هغه متشابه دي لیکن وصفاتو د بار تعالا کی ذکر دي لکه استوا عل عرش شو یا وجه شويه یا عین شو دای خو بار تعالا دا پارا ذکر کړی دي لکه قران کریم کې چې ګور الله فرمایلی لیسا کم مثلی شی الله کو مثال مطابوظ دان نوای چې دا الله سترګي دي جسم دین بیا خود مجسمون وملاٹ شه ګور کته مراد پسیزو دغه مطلب پسیزو خبره بیا ګډ وډه کی قرآن کریم کې چې کوم متشابه ذکر دي بصفات او د بار تعاله کې خو هغه بارک وبم عقیدت ساتي ها اس سوال العرش د وجد بار تعاله شته لیکن مای علي خو بشاني بقید تاویل او تمثيل او کتا بالکل کل لمن نو بیا خو انکار د صفات او د بار تعاله راځي داو منی لیکن داو وای شي الله پدې مراد باندې خبر وایې ما يلي کو بشاني الله وو جاشتې يرشتلې کین ما يلي کو بشا بغیر سر تعویل او تشبيه او تمثيل د الله صفات باندې ښه اگر چې په دې کې د مختلف مختلف آرای دي اودل تا ګوره کریم ذکر کې چې بعض آیاتونه محکم دي ظاهر المرادی بعضه متشابه دي نو ما ای بازی داسې دي چې هغه عام دی نو بازی خاص دی خاص دا چاگ دا بازی دا صفات دا باری طالعہ نی دی نو اغا صفات دا اللہ بھی لیکن بغیر د تمثیل و دا بازی متشابهات خاص د دې چې داغه سن مراد دا معلوم ده لکه مون حروف مقطعات وي. بازی متشابهات خاص ده چې داغه معنا معلوم ده لیکن کیفیت یې مجهول ده لکه د باره صفات قرانه کریم چراغاست. متشابهه قرانه کریم کې جا بجار اعظم دغه نشاندې کوو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ وہی کریم کې چګورا لفظ شهید ورته ویلی کریم دا ذکر کړی دی لیکن شهید خوب صفات د بار تعالی کې هم ذکر دا شهید دا معنی کې حاضر ناظر نو بیا الله فلسفه کی وای کنه کفا بالله شهید نو تب بوزی هغه لفظ هغه کلمه محکمات او پس به بوزیخه یو لفظ متشابه دې مشترک لفظ دې د رمانه وای اغیاد وجینا انکا علی هاولی شہید نو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا شہید ویلی شید سمنہ حضر ناظر دگرنگی لفظ دعا بیگالا کا تاسود لفظ دعا ہوئی کن شیبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیگالا سمتوهن یا تینک سای وګورئ ابراهیم علیه السلام دعا غوختلیدا د مارغانونه غوختلیدا ګورئ دا لفظه متشابه ګورمن ورته دعا ارزکه د غوختل په معنا ناراضه ده د ستانه په معنا ناراضی بلکې دعا په معنا د اواز سره مراد ده ادعا پڑی رمانو را از دی وقتا نا چانا کی نو ما فوق الازبابی کما تحت الازبابی کما فوق الازباب چاہتا آواز کی نو خدا خوبی آت کلمہ شرکی شو نو نو سرنگی آیتون ادوک اسمدی محکمات کی متشابیات تاکرنگی علماء هم بیادوک اسمدی دي نو سرهین دي نو په عمل لځ نهفی قولو ای پس هر چې د کسان چې په زون داغ کې ځایملل هوواده خواشاو په رواندي کاغلی د پکې ناغوڅ کوې فیتته نه تشابه هم پس روانو یا گوی آغا سا پسی آغا الفاظو پسی تشابہ منو چه آغا متشابی دی منو دا دی قرآننا فیتبعون ما تشابہ منو پس تابی داری کہے گوی دا آغا سا تشابہ منو چه متشابی دی او متشابهات استدلال کی پیش کی۔ تمسک دغه په سمون نه دی په متشابهات ولاه. هلکه تمسک به محکمات او کوي متشابهات او بنه کوي. متشابهات منوسطه ایمان لیکن اغه خلب شاگر زائین خلق, خلق ده. متبعین د حوالید خوایشاتو تابع داران نو هغه تمسک په سمنې کوي په متشابهات او پسې دي د څومره هله پیدا او غوړه كند دا کوم استدلال اکثر د متشابهات او نه محکمات نه دی اخیره دې متشابهات او پسې ولې الله ایته مقصد ذکر کړی دی ابتغاء الفتنه او ابتغاء تعویلی فتنہ معنی مخال لفظ فتنه تل مختلف بیان شي یو خو دا وجه الله پخې ابتغا الفتنہ دوی غواړی الفتنه تا الفتنة, الفتنه جنگ کول ابتغا الفتنه د فارد گندہ کولو دو خلقو خلق گندہ کئی خلق خلق پا کفر و شرک و بیدعاتو کی اخت تکی دو مقصد سی چھ خلق پا بیدعاتو کی اخت تشی پا کفریاتو کی اخت یا منعیب تیغال فتنا دا پارا طلب د جگڑے د جنگ جگڑے خلق خلق اندیاغا مانا که اندیاغا مانا که دی پسی مطلبې مطلبی صدی د اول دا خلقو طلب د جنگ د دا خلقو یا د پرن دا گندہ کولو د خلقو کوشی ششی دا خلقو دا مشرکان کول مبتدعین کول دویمو ابتغا تاویلی او د پره طلب د دا حقیقت داغه چې داغه حقیقت لټایخه ګوره تعویل په معنا د حقیقت شی سره مراد زګه تعویل څه ته لیکي ما یا اولو الہی شیء بالحقیقه یا خدا ما خود ده آل یعولو نده اونو پمانه ده جو سر رازی یا دا ما خود ده آیارتون نده پمانه د چلولو دگرنگی تاویل پمانه ده حقیقت و شیم نوابترا تاویل تاویلی د پاره د طلب تاویلی د چلولو د دغه لفظ مشتبه د استعمالولو د دغلب د مشتبه واردوی ای تاویلی چلول د ددي لفظ مشترک یا لفظ مشتبه دا چالي دا, دا, دا, دا استعمالي مقصدی دایي بیا دې مخکي لفظ کلمې او دې مقصدی او جوړي لکه ان کدا معنا و شي او په غا ته اړینه د فارا تلف د دا حقیقت داغه داغه حقیقت تعالی شیخ دې حقیقی معنا سره دې حقیقی مراد سره لیکن اللہ فرمائے او ما یعلم تاویلہ الا اللہ نده په حقیقت دغه منته په مراد دغه منته الا الله سوا دال الله دغه حقيقي مراد او مقصد منته خو الله په دی او دلګی درې دغه حقیقی معنی معلومه دغه مراد معلومه وي نو یو مقصد دغه چې خلک ګندکی په شیط سرافه بدعات سرا دوی مقصد زده چې داږي حقیقت لټای ښه غړ مولانا الله وینداږي په حقیقت مته یو زپوې گمب سوګنه پوي ور راسخون فالعلم ور راسخون فالعلم آیا دا الا الله منه عطاب دے کنا اِلَّا اللَّهِ مَنْ اَوَقَفْ شَوَوَا الْرَاسِخُونَ جُدَا كَلَامًا نُقْوَرَ دَادَ شَوَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ اِلَّا اللَّهُ بَسْبَدِيذِهِ وَقَفْ شُخَا اَوَا الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ور راونه فیلې او مضبوط پهلم کې چې دي هغویو یا منوي منږ پمان را وړی او که نه ور را صونه اتب کې په ال اللهمنېله ونه فلم نو بیا به د طویل ما نه وابتغا تعویلی وما یعلامو تعویلی بیادا تعویل مانا ما یعولو الی فی ما یعولو الی شیعن فی الحقیقہ بیادا دقدا حقیقت مانا نا کہہ ما یعولو الیهی بالتعویل والتوجیح په دې اعتبار سره چې وګورئ چې دا تعویل معنا دا شي ما یقول الیه بتاویل او توجیه چې په کې تعویل کوي او توجیه کوي او دا غي مراد هغه دا محکمات او سره دا غي معنا وڑیخه محکماتونه دا مانا معنا معلومي پاګه ته تحویل کړي یا پاګه ته توجیه کړي نو پدداګه ته بار سره ور راسخون فیل لم بیا الله منک یا سید اخ او کنه مستقلی شروزیا د غره دغه ور راسخون فی العلم یقولون آمنا او مضبوط و علم کی جدین وی آمن نابی یو قسم خلق و غزائقین دی اغو فیتبعون ما تشابہ من بل قسم راسخین فی العلم اگر دونگی علم والا مضبوط علم والا جدین اغو خسرف دا وی آمن نابی منق و متشابہات ایمان دی. لیکن ثم مسخ بصمنہ کیو په محکمات او نه کوي په متشابهات نه کوي وہی کلن من عند ربنا که محکمات او کوم متشابهات دي دا په زمون در طرف نه دي او ما یذکر الا اوللالواب ګوراو دا و چې زموږ ایمان په دواړو او تمسک په محکمات باندې کوي په متشابهات باندې کوي او ما یذکر الا اولุล الباب او دا حقیقت الله بیان کړ د متشابهات او د محکمات لیکن الله فرمای پدی حقیقت باندې ار سوک نه پوی کنه او ما یذکر پن نخلی نسیت نخلی الا اولุล الباب مگر صاف عقل ولان ربنا لا تؤاخذنا اوغف عنا باذل ذاتنا واهبلنا من لذنك رحمان داوس دلت دعا على تثبت چغور سومره عالمي خو دعا د تثبت بقې ده الله نه مغواړي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا مغتلی مقلب القلوب اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلبی علی دین نیو صحابی وی پیغمبرات عظمو مبارک یې سره خیال زګ چې دا دوا په تقبل ځان د بارن کې بلکی عمر د فارق اې نو پیغمبر خدا صلی الله علیه چه ګور زړه نه د بنی یادمو دد الله په قدرت کې دی نو سره وکای په او د دې مثال یو خل پشان تداغا بڼه چې هغه په میدان کې پرتئی او هواګانی اړیو را اړیدل شي نو ځرونه خدا الله په اختیار کې نو دواګان له تسبوت وکاري نو ربانا لا تزع قلوبنا یقولو ربنا دا زکر دعا گانی در مخی دعا در آسی خونو زکر شکنی یقولو نا آمن نابی دکرنگی دا دار آسی خین دعا کی لا توزیح قلوبنا مکہ گیا لازونہ زمانگا بعد ایز حد پس تا ہدایت ستانا منگتا پس تا اللہ پاکا جتا منگ فاس تاکه نه چې مونږ ته ہدایت نصیب کړي نو الله پاکه کاګنه کيسونو زمنګ په متشابهاتو بادای ځهداي وہب لنا ملذن کرحما او بکه مونږ ته الله پاکه ملذن کا تخل تر پرنا رحمتا کلا قال و رحمتن مزبوط حَبْلَنَا وَهَبْ لَنَا مِلَّةٌ الله ظاهري سره بغیر سره ذريعه سر او بغیر سره سببنا الله او بخي منطق د خپل طرف نه بغیر سره ذريعه او سببنا او معنا دا وهب من مللۃن ک یعنی من فضل فضلک الله او بخي منطق د خپل فضل لنا چې الله غوښته سره فضل وی ان کان تلواہ زکاچه الله خاص ان کا یقینا خاص الله الوهاب بخون کې د هدایتونه ښه بخول کې د هدایت الوهاب دو ابيدي عبد الوهاب نجدي نو محمد بن عبد الوهاب محمدي کو نوشو ته وې اصل و اصل هغه فرق کوټه لري ولایت کوابيان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته مذموم مذموم محمد خوبیني پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي بچاتا کنه مذموم نيمخه الله پاک بیا ګوره د خپل د دا بندگانو داسه مدد کړي چسو کې کی مخالفت کین بیا الفاظم داسوي داغه دا وې مبارک دی سر نه معلوميږي نو کوي نو دا وې په کې تعارفي وهابیتت وي والا رب انا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه او دويدا دعا کوي رب زمنګا ان انك جامع الناس یقینا تجما كون کې دخل کوئی یوم فی یوم واغر وذکی لا ريب فی تشنش شکparat lo ta gek ان الله لا یخلف المیاد یقینا لا پا خلاف نہ کې دخل لو خپل وعده خلاف نہ کوي ګور سوال څړې کینو چې شیخ غواړی کنا دلته ربناینا کجامو الناس یوم الیوم وسې <سجد> شي وقار وردا قانون د सनाوال الکریمي د کریم زاد د تاریخ کول د دعا دکنه الله پاک پر رحم کرم کوي زوري دا چې ته د کریم زاد سناوي هغه مطلوبه شی په خلوه وي الله فعالم دې ودارځې کې ضروری نه ښایي لیکن با عزت ته ویدہ تقدیر ده ربانا انکا جامی اوناس یوم لا رایب فی ولا تحزنا فی الله دا سرز د ټولو خلک په پکې جمع کین او الله موږ په کې رسوانا کوي موږ سکه رسوانا ان الذين كفروا لن تغني عنهم والله ذا رزقك الله دا محشر رز تمام خلق په کې الله تعالی جمع کړي نو الله پدې او یازر خلقو کې الله اکثر مشورات ده پاویازر قام کې الله مارا سبحانه پدې بشمارو خلقو کې الله پاکه منږه سبحانه ان الذين كفروا لم توغن عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اوس تزہیب مین دنیا ذکر کی تخویب د او اسباب د زائر اوم ذکر کی لیکن مختصراً دا کیدا تزہیب مین دنیا د دنیا به رغبت بیان او دو می سالونو سره د فرعون او د مشرکین او د باضر یو سوال در هغه چې ګورا دا, دا متعلق بر این الذین کفروا بیااتل لهما صعبن شدید ولید دې کافرو زپارا که تاسوی <متاز> عذاب شدید دولتا مخاطبی ان کو یهود دا خلق ناسو ولیدتوی دوی جماعتونا انوینوی افراد او مالونا دا بچر الله اللہو اناللزین کفر یقنا کسان چی کفر کڑی دے لن تغنیان هم هم هم ولا اولادو من اللہ شیع هچ رې دفه باندې کې تدوینه معلوم د دوی نه ولاته وي مین الله شیان د حساب د الله نه شین دی کفارو اې دی خلقو خو ډیر نظر نیاز منښتونه کړې وی لوی قومونو خوندان بیر زم مالواله خوندان دی الله رې انتباس بقارنه مکه سوره البقره کې ویلي وی. چې دا خلق د جهنم خشاک وسو کی د جهنم خشاک پکټي وی او انسانان وی فتق النار التي وقودها الناس دا بكوم خلق وی قران تفسیر وقبل کوي القران و بعض بعضا بعضا <اللوی> اولائکہ موقود النار درکسان دوی خشاک دور دیکھا قدابی علی فرعون واللزین من قبلیهم دوس مطالق دیدل انتغنیا آنوهم اموالوهم سرلی تخویفی دنیای ورکی تخویفی دنیای ورکی چا اللہوی لن تغنی آنوہم اموالوہم اگر فرعون والو تا سمر مالونوالو سمر دفوجونوالو لیکن کرا چیدن لازاب را گلے دے اگر اللہ پکار نگی را گلے اللہوی لن تغنی فرعون فرعون والو کدابی آل فرعون هم دعبوه لیکی گی عدد مستمرتا شو زور عدد من تیر روانی همیشہ کنی نو کدابی آل فرعون دعبوهم کدابی آل فرعون مبتده محسوفه ده حال دده کافرانو عادد دي کافرانو په شانته د فرعون ولوده ولذین من قبلهم او دا اکسانو چې مخکیدوینه د دا فرعون مخ د دې موجوده او کافرانو د حال په شانته د حال د فرعون ولوده ولذین من قبل وجد شبیدی مخانو کی سو ورن خدا خو مشابه مشبه, مشبه بیشو گن وجد شبیدی مخانو کی سو کذبو بی آیاتینا تکزیب کڑیو دوی دا آیاتنو زمان آیاتینا آیات توحید معجزات تلائی لطول مرای نفا خضاهم اللہ بی ظنو بہیم الله پونی وال دویدر اللہ پاک پس سبودو جرمانو دادوئی نمخی خوکززبوئی ویدلتا بی ظنو جب آئی وی زکر دروق بیا دا بنیان دی دا نور و گناونو یو زلچی پا دروق غولکی دا بیا بار سوایا والله و شدید علیقاب اللہ پاک سا خضا برگون که دی قل للذین وس اخروی ير الله پاک ورکی قل الذين كفروا قل هو ين دغلط چاہتا ہوا نصرانیاں خناست دی دا الله را لگی قل هو يفر بران کسان تا کفر چ کفر کړي د الله زرده چې کمزوری بکڑی شئی تاسو دنیا کې وَتُوْ شَرُونَ إِلَّا جَهَنَّمَا وَاَغُنْ بَکڑی شئی جَهَنَّم تَا وَبِسَلْ مِحَادُ وَاَبَدْ زَيْتَ اَرْشَدِ دَا جَهَنَّم سرنگی تاسوی زلیلشو اے دنیا کې بم زلیلشو اے بیاو گورا گا بنو نزیر بنو قرزا دی خلقود دا خو د نوراله کتاب وبیا سهالو الله دنیا کی ذلیله کړی او قیامت کیا لرو تو شرونه الی جهنم سوک چې الله د توحید نه منکري دنیا کې الله ذلیل کړی اخر کې الله ول جهنم ور کړی قد كان لكم آيتون في فياتين التقطا ګوردا متعلق د سات ټګلابون سره الله یقل للذین کفروا ستګلابون نو ګوردا بدر کې د کافرو صحاله شو دیمدا متعلق دغه مخه ولا اولادهم جنب مال پاکار راشین مولاد پاکرش راش، وګره په پا بدر کې سومره خټ جماعت او د زر او کسان مزيات لیکن کله چې الله پاک پاکړ راغلې دی ول اولاد نه پاکار شیخ قد کان لکوم ایتن فی فیتین یقینا شته استاذ د پارا آیتن یونقا دا خدرت دا اللہ فی بیاتینی اگا دور ڈالو کیلتا کتا انچه مقام اکشیو دیو بل سره په کی اگا سو کوفیتن تقادلو فی سبیل اللہ یوڑا لواج جنگی دلا فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی دا پرد ایلائی کلمت اللہ دا پرد ایلائی کلمت و اخرى كافره اول دلاوه کافره داد وړلې او بل سره مقام خش یو د ابو جہد دلاوه په محمد رسول الله دلاو صحابه الله تا کوئی حال ذکر کیدا غا ذمېدار يرونهم مثله راي العيني یا رونا ہوا کی زمیریہ کو فائل کافر کہے هم مومنان شم مسلہیم جادہ کافران یا رونا ہم لیدل دی کافران او دی مومنان زران مسلہیم دچن خل رأیل عین سران ظاہر باہر کافرانو چې لیدل نور د چندلیدل الله کې کموال لاقاق ور د دوچنه خو یا ملائکتو رحمان ور سرو ک یا یارو نا امسلای ایمرا ایلای یارو نکی فائن سو مومنان شو هم زمیر د کافر ترای کی مسلایم مومنان لیدل مومنان دې کافر د دوچنه رعیل عین زاہر باہر رعیل عین پاکارا لی دوسرا گرس دا مختلف حالات چکل دیو بلن اللہ لریو نو یو بل ورتدو چنق کارے دا جدہ جدہ حالات وريو حالته بل ذکر دیں سورۃ الانفال کو رہے اور سورۃ الانفال آیات کو رہے سلورم صلی ختم و اذ یریکومہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا اللہوی کلچی اخلو تاسو تدوئی ازل کله چې مقام اخشو تاسو دیو فی آئینکم قلیلہ پسترگو تاسو کی لگ او لگ اخارک ری تاسو فی آئینکم پسترگو تاغوئی یو بل تچکل مقام اخشو ہے ته کافر مومنان کم کارشنو کم مومنانو تاقوی کم خارشو. دا گورا بناده په مختلف حالاتو منه. دا ولې بیا کرونا ختم شوا. نو اگرانه. ديمي شروع شو هاي لیکن پاپادر کیو الله پاک ایمان والو لفاتها ورकडे دا او کافرانو لای شيکس ورकडे زكوالله يويد بنسري ميه شام الله مضبوط کوي په خپل امداد سره چاله جوړ غاړي يويد به نسري الله مخفل نصر سره ثابيا طيب فيه يويد ای ابو الرحمان لکھی اللہ نصرت دے یوفقه لتمسکیہ بی بی سنہ ولاجتنا بی من الابدا انشاء اللہ انسان لا اتباع سنت منی مضبوط کی او د بدعات او رسومات نه واړی ان فی ذلک لعبرۃ لول یا قرآن په دې کې خامخا یبرت ده خالص عقل والا او د فرنیول لحظه خواندان د سترګو هغه بصیرت قلبي جوړه چايد زِينا لِلناس يَهبُّ الشَّحَوَات مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْضِ ورماکي تزهيد منه دنیا د دنیا بي رغمتي او ستزليل د دنيا بيانې د دنیا بي رغمتي بيان شو نه او د دنيا څخه اي تزليل بيان زينه لناسه هو بشهادات خیستہ کڑے شہدے خلق و تا منت دخوائشاتو شہوات ستوئی ما تشتہیل انخس اب یادا غیدری درجات کی فا یو اشتحاو النوستان بل محبت تینا بل زینت یو خدا چې سڑے تا شیخ و آری انسان لیکن بیا غي سره محبت کول سمونه غیر ترجیح ورکول بیا زینت هغه ورته مزین کي دل اگر مانتي اقبل عقيده جوړول يا تاغه درجاته سدا مقام د کفر دا نو خستکړې شوی دی خلقو ته خطب او شهوات مینې ته خواہشات د شهوات نفسې صغار هغه سره محبت کوي لیکن محبت سره سره هغه ورته مزین شوی ويوندې هغه ورته خستکړې شوی دی سمناقې دې پیرا یا دغه درجات د ایمان درجان د کوفر درجات نفسي د ضرورت په بنیاد باندې د دنیا شاو سره محبت کول ور دا خود هر چا کې دي لیکن اغه مزین کې در یو انسان ته چې بس داګه د دا پر دا ابي ارص قربانه ال ارص پر خودل د دنیا شاید محبت کول دا معنا خپل ضرورت په بنیاټ معنی هغه استعمالول لیکن محبت په دی معنا سره چې هغه ورته مسیر شو مزین د معنا چې بس هر څو پسې پریږي دغه ما یې ته اعلان پوسه شیده ما ته شیده اعلان پوسه د مشتهيات سړي اغمینا النسائی والبنین زنان دی او زامن دی والقناتی للمقنطر تی مالونا دی او باللپاسا جاغا خزانا جمع کڑی شوی دسترو زرونا دستپینو زرونا والخیل المساواما اسونا خیستا خیستا والانعام دنگر والحدس فصل دوو چیزونا او ترتیب سره ذکر کړی دی انسان کله چې انسان بالغ شي او اول اجتهاد طلب زده سید خزی چې کله غاسل شي نو بنین غاڑی وره بناتن غاڑی ځامنه مې وښینو چې زامن شي نبي یې چې را سم زدود پرمیس شیرا جمع کروئے وان کناتیر مقانترہ کناتیر خزانی تاوئی ہے و مقانترہ دیری خزانی خزانی جمع کروئے شایلان دے بانے یعنی چاکینا بیاس شیخ عرچ کئی ناکھا ای خیلوئی بینک بیلنس دا دی دا کناتیر مقانترہ من الزحابی والفزا سرزه را اوس وینځه نو چې په ور سره وشي بیا یې سوالي وي سره خو ګاړې مې ورسته نو چې ګاړې ماړې وشو نو بیا وي فصلونه د ډنګر وي زګه ماشومان یې لوي شوکان هغه د پای غوړې نو ماسته غوړې نو چې هغه ډنګر منګ رالو نو ګیاوي د دوی د پاه فصل بکار کار دی نه سپټې په کار ده وه زمانه ټوله په کې داپ خله جمع پورې ور نو انسان ستا عمر ټول په دغه شاو کلاړ کله خذا کو نو کله زامن کوي نو کله پیو په سروانې د ګاډی خواې د دمی د غواس، غوایش دی نفس لنا پا دقی پا زیست روائن آخرت دی پری خیدی اللہ ویزا لکا مطاول حیات دنیا اگور دا ترتیب دلتا ترتیبی تبعی دی خوا دا انسان تا قاضا دا سیدس رنگی چمنگا ہوگی اللہ ویزا لکا مطاول حیات دنیا دا خوصا کا دجون دا دنیا دا دنیا من الدنو یا من الدنعات لیکن چونکہ اس دائیو علم گر زیدہ لے دے خواہ دنیاوی جوان, جوان دنیا دنیاو اس علم دے سره زافی سرکمانہ کی گنو بھی ہم سا خبر اصل خدا مرکبی توسیفی دے دا خمطع دے ذالکا ماتاو لیکن هم الله و عنده حسن المعاب الله سرا خيستا زياده ګرځيدو دي اپ مرجا قل اونب بكم بخير من ذالكم و دي جنا ذکر کي احوال دراستهين ترغيب ور کي اخرتا دنيا پيش زنه کي ننوت او الله وی والله عنده حسن المعابيد نقلت هو او نبيكم بخير من ذلكم اي خبركم تاسف قران من ذلكم دیشو نه تاوسته غوره شیونه خیر تاوسته غوره بهترین شیونه قیم لیکن ګوره له هر انسان دا خواہش دي چې مونږ ته خودهغه بهتري شي چې د دنیا د شزونه ډیر بهتري چې دا مونږ په ژوند دا څه شي الله پاک ویناو اول تاسو ته ماشه نه کې عربي خطر بلکې کوم چې د دي اهل دي هغه اهل در تاول خیمه په بیاهلیت احل ددید وقت اسمائید یو آگا چه نفس استحقاق لری داغی بیم آگا چه بلکل استحقاق سرا سرا سٹیم پاکی بیانے یو آگا ورد بس ملائی نفس استحقاق خدا چه او سڑی بس ایمان ملائی لیکن نور کمزوریانی پاکی ڈیری دی اخیر کار بده جنت تزین مستحق د ایمان والا به لیکن یو داتا چې سره د ایمان نور احدامات ټولمن لري نور صفات دی پک نه یو سلمان بیا جنت تزید دخول ی اولی الله ويل لذین التقوا دادا هغه کسانونه فره دی دا بهتر دا خیر چکم نه دا د هغه کسانو د پر استقاو چې ځان یې ساتل د شرک نه دا خبر مقدم دا روس جنات تجریمن تل ان داوره مقدمه مؤخره عند ربهم جنات تدوي رب سقا جنات جنات ندي اغشي دادرس تجري من تاتي الانهار اول قرى مستحقين يقول للذين اتقوا بي اغشي قي عند ربهم جنات تجري من تاتي الانهار وشبا ايق اللا خالدین فی آمی شبی باغی کی وازواج متحرتن بی بیانی متحرتن پاکی ساتلشی یا پاکی شی ورزوان من اللہ اور رضا مندید اللہ واللہ و بصیرن بالعباد اللہ پاک لی دونکی دیخ پلو بندگان لران نا غرش سد جنت او دو قسم خلقی او قبل عوض غاڑی عمل کی فا عوض مانی یو قلق دا سی چاگان عمل کی عوض مقصد نیسی صرف مقصدی رضا دا مالی کی فا نو مقی وی جناتون تجریمین تلع نار خلدی نفی او ازواج متحر و من اللہ دا مستقل دکر او رضا منتیاد الله یو سړی دا وای چې مان الله راضي شینو ارڅ به الله پاک ورکړي کنه سوک چې دا الله پاک شو الله چې دا چا شو نو ارڅ داغه شو نکاسو ګوېره زبونه پټونه لا شمدانه والله وبسترم بهلې بان الزیین یقولون ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب دایا خو بدل دے عبادنا لے لك. لیکن کبدل شد لِلَّذِينَ اتَّقَوْن مزیادت بخیر لِلَّذِينَ اتَّقَوْن دا خلق بیا ترقیو کرا پاقیدہ کی کنا دا غا, غا متقیعان خلق سکر یا لَّذِينَ يَقُولُن دا کسان دی چوئی ایرہ وزمانگاں ان نا امننا فغفلنا يقين من ایمان راوړی دی نو پس بکه نو کې مونږ تا زونو بنا د جرمونو زمونږه وقنا عذاب النار بس کې الله پاکه مونږه د عذاب دور نه او دا نزدي بالعباد سره ولګي دی عبادت د عبادت شکر دا داخله چی دودا اللہ پاکنا بخشی شوارد. وسیلہ پاکی سکی ایمان ربنا آمننا اننا آمننا اللہ منگ ایمان راوڑے دیتا ہے. دا ایمان د گردے زریعہ وسیلہ گردے الله منگ ایمان راوڑے د ہے. پتار راوڑے دیتا فقط فلن زنوبنا السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بلا ورا دغه پینځه صفات ذکر کئ چې پتی سره دخول اولي مليويږي د جنت پینځه صفات وره متقین خودي ایمان را وړه د متقین دی لکن الصابرینا کله ک دي صبر کوونکي دی او صبر معنی مخه تاسو کلب دی په ایمان مانته ایمان م نه کلک د صبر کوون کی ولیدی او صادقینان رشتیا و ان کی نو چیرشتیا و رشتیا ان, کی ان کی دوی صبر کوون کی دی. صبر کوون کی ولیدی چې دوی صادقین دي د دوی وې نارې دا عمل رشتینه ده والقنیتین او تابداردی تابیدار دې د شپېمو دروازې هم تابیدار دې د پاک بندگی کې د الله پاک د شپېم کې دروازې هم یا قانین تین متقې تابیدار واخلی تابیدان د اړشتيني وليدي زکه چې دوی کې تابیدارښت دوی کې اطاعت شته د درې وړ صفات درجام کړ د د مجاهد دینه مجاهده جوړش دا د مجاهده صفات صبر کول کیږي زکه چې دوی ذشتيني ذشتيني وليدي زکه چې دوی تابعدار دي تابعدار زکه دي چې دوی صادقين دي او رشتیاو ذشتيني زکه دي چې دوی صابيرين يوازیدانا ول منفقين يوازې تابعدار نه بلکې خرج کوي کوم دي دې دا الله په لارې نو ګره د صفات صبر کوي په مصائب او تکلیفونو باندې کلک دی په ایمان او صادقین اړتیا وېن کی دي وینایم رښتیني ده نو امر هم رښتینه ده تابعدار دي کوي کی دی دا الله په لارې مال خرج کوي لیکن دا کو دروازه عبادتونه والمستغفرین بالاسحار بخنه وختون کړي په وخت د پښمنۍ دا صفات ده شاعر دی د صحابه کرامو دی صحابه کرامو به ورو دي مجاهد کی میدان کارزار کې وو لیکن شېبد الله پاک تهودرل دروځي بغداد بوډا بزانه ځوان جوړ کړو لیکن دا شپې وا غ ځوان بوډاو الله تپ پجاډاو فریادونه وای کول سوالونه کول مدد پې وخت ول مستغفرینا بلا اصحاب سار دا سهر نه سار نه پښمنه سول سولله شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائم بالقص ورته دې اول ایو قسم خودبو شاول بابولا نصرانی انناس تی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان شروع دے دوی تد دوی دغه شبی جوابی ورکو نو خبرت راتلہ راتلہ نو بیاوی آمدم برسر مطلب بیاوی شاہد اللہو انہو لا الہ الاو بیاوی مسلا توحید تویر دوز دویم باپ اللہ اللہ دا اوس بیم بوب دے ترګه وقل اللهم مالك الملک وری وینځم آیا ته په دې کې اول داوره توحید دا بیا ورپسې دره والا دلایل بیا نتیجره دلایلو بیا دफत شبيب بیا طریقه د دعوت بیانې بیا تصلی رسول الله صلی الله علیه و الی بیا قباېد يهودانو سره کې بیانې شاہد الله شاہد الله انھو لا الہ الا اللہ دا شاہد په معنی دا پیا نه سره علم سره راضی په معنی دا قضا سره شاہد الله انھو لا الہ اللہ بیان کړی دی الله پاک د دې خبره چنهشته تر اجتر سرکاون کې نشته ده حقدار ده بندګې سیواد الله الله کوم زه بیان کړه ده نو تورات کې کړه ده وینځل کې کړه ده قران کې کړه ده سم او کتابونو کې کړه ده الله پاک د دی مسلې لا اله الا هو د دې مسلې بیان کړه ده په مختلفو کتابونو کې والملائکتو او گواہی کړه ده تتیمه سلام علایکو و اولو العلم او خواندانو د علم اولو العلم د علم والا الله هغه وای کړه ملایکو هم د هغه د علم والا هم کړه اولو العلم نو مراد شو هغه بیان نو اون کید توحید د الله قولوا العلم علم ورتوار کڑے شی سمانه علما شرانی او مواقیت کوي العلم نا بیان ک ورکیه توحید اغه واحدین علما کوم چې دا الله توحید بیان یې کوي توحید په کڑے ته قولوا العلم اغه ته ټول کتاب دانوې وې متا مسله الله بیان کړی دا ملائک په دې معنی ملائکوم د دې کوي اولو علم دا مسله بیان کړی دا او ملائکوم دا مسله بیان کړی دا قائما بالقسطي قائما حلل شهدا الله هنا یاده الاه قائمًا بالقستی ودا سعال کی چوالا لے په انصاف سمان قام ایقومو چکالا پسیلہ کی بارا شیقا نو علتا پا مانا دکل اقوالی سر رازی خان قاموس دا ذکر کڑی دی چکلو ویلی شیقاما بیہی قام بالامر وقال توي اهتم به وسر بي اهتم به تدي اهتمامو قددي خبره وسر به بده خبره من لا امشغري وکړه اهتمام یو کا تدي خبره کلکوال یو کا پدی منی امشغري وکړه نو قائما بالقسط دی کلک دی په انصاف باندې په دا سیاحال کې چې کلک دی په انصاف باندې الله بیان کړل دی الله ګواهه کړې دا ملائکه کړې دا د انصاف گواهدہ دیکره چا حق تل په نزد شي چې دی کې خدای عیسی تحقیر کی یاد غزر کی یاد اولیاء الله کی جنا نه دا کوي قائما ملايكم خلق دي په انسان اولو العلمم خلق دي په انسان دا الله کوي مخلق دا په انسان اکثر په دی فقہ کې یو عبارت راځي لا يقوم بالدعا جنازین د رسوب بیا د دعا د پاره نه یې ساره بنا کوي حالت <الترزی> لا یقوم بید دعا احل بیداوی چھو گرر لا یقوم ویلی ودیگا مکین ایگا نو قائمان بالقس کی بسمانہ کئی کرچی دقام یقوم پسی لکی بارشی حالت بمانا دا, احتم سر دا احتمام سری سر سری داغی احتمام بنا ساتی باغی بک لکیگی نقا داغی احتمام بنا کئی دعا لا یقوم بید دعا سمید دعا احتمام بوسنا کئی دا دی وجنہ مرقات وغیرہ علم گیری ٹولی کی لا یدعو بعد صلاة الجنائز اگو بھی اتصریح کردے دار نتیجہ ذارہ وطلعہ الہمہ اللہ هو العزیز والاکیم نشد حاجت پرکہ ان کے حیثی وعداللہ نا ضرورہ غدین حکمت والا ان انت دینائند اللہ علیہ السلام دو اس جواب دا دی شبیر پي ام جواب د دې شوي کوي چې دوی ورته وي ابن الله ورته ویلي شي كلمه الله روح الله یو څه تسليمي جواب وشو متشابهات ام جواب دینه کوي ګور ان الدين عند الله الاسلام يقینا دین شکم دې المرزي عند الله یقیناً دین چې کوم خو خدای الله تعالی الاسلام هغه توحید دیني توحید یقیناً دین باندې صالح علامه یاري خو خدای الله تعالی هغه شې دې اسلام دې دین توحید دې او دا الله خو دین دیني توحید دې پتاسو چې دا خبره کوي خدای دې څه اصل نشته دي دې تویلې کېږي 10 من البغات معلومه دا شوا چې دا خبره بار نه چا اخې دا زکه دا الله دا لفظ, دا لفظ کلمہ شرکیه دا دا محکمات ته قرآن نه خلاف چې خلاف دین هدا وسکای دا بار نه چا چلل سه بوغات او باگیا نو د لیکل کړی اکاکثر دی واکثره تا ته خلک کتابونه پیښ کړل پلانکي کتاب کې دالي کلی پلانکي کې دالي کلی نن ته به ورې چاغست دي کون کې څنګه انسان کداغنور کتابونه دلیل او پدې منې دا په حقانیت منې نو ته به دا په ځتی نه کوي چاغست او غلط دګلینا به داګنې دړي کې دا بار 40 کړه او کنا چرتاغه مصنف پخپلوم ګډواډونو په شربیا خو خبره ګډواډه زمنګ دا کابيري نو په کتابونو کې باقي کلمات خلق راوباسي منګ دا وي چې دا 10 مینل بوغات ته غو دا خبري نشړي یا په مختلف حالات ومنه بنا خبري انشاء کردنه وغو نقل کړی دا غو دا خوب خبره ذکر کړی یا دا گف شب خبرہ ذکر کردے جو دولی کلی دا کتاب تا غرزہ ولی دا اِنَّ الدین عِند اللہ یقنن دین چی منظور دے پنیز دا اللہ اسلام دے اگر دینی توحید وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ اللَّهِ مِنْ بَادِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ دا دی دینی توحید نا دینی اسلام نا دیا قیدای توحید نه خلاف چا کړي الله وی اختلاف نه د کړي او توحید کی هغه کسانو چې کتاب ورتور کړي شید ایلا ممم باد ماجا همولالم مگر پس داګه نه چراګه دوی تا علم دا علم نه رسو دي په دې توحید کې اختلاف کړي فور ته مسله وازه ہے شی داول بغيان بینم د وجزت نه په خپل ماينسکي و من یکفر بیاات الله خوئن الله سر ولی صاد ګره سوچ چې د پاک د توحید نه انکار کین نو خدا خو مؤمن نشي پاتې کېږي د موحد نشي پاتې کېږي نو کافر دی نو څوک چې کوفر کوي پایا ته نو د الله معنی آیات تمراد آیات التوحید د الله پاک د آیات تو توحید نه سکه انکار کین یا د معجزاتو نه انکار کین یی دلته آیات د مراد سي آیات التوحید کوم چې دا آیاتونه د توحید په اړه دي یا د دینه انکار کې په ان الله سرلی صاحب پس یقین الله پاک زری صاحب کوم کې دي په ان حچ کف قل اسلمت وجه لله و من طعانی نوز بدر پس یا خلق را پښ چګور تا په من من ته رات کړه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم له مناظری لراغلیو کړه کتابونه زسر راورې متصقله توحید مسله بیان کینې تا په سیم خلک کتابونه راورې مناظره لبراد بحثونه بلاده وذ فريقه طریقه المحاجه مال بوقات داسه خلقو سرا داسه باغیانو سرا دالالت توحید باغیان چیز د دوی سره بستات ست طریقې دوی سره په بحث سره کې دا څوک هم خلقونه دي دا طریقه د دعوت خي چې کله د دعوت میدان تر ازين او اول بس تاسه کوي ماقذستا عامياني کوملياني ته په توحيد مسله به یا څوک به حاصل رالن نه تا به راځي موضوعو متعين کو موضوع تعين د دې چې راځي اول خپل خپل عقيده بیانو نو فاین حاجو کام پاس کا دوی تازره جګړه کوي پدېني توحید کی پدېني اسلام کی نو اقوال اسلم تو وجهه لله تو ته راز اقوال المتاعات او است بیان تو ته وای ان اسلمت وجهه لله اسلمته ما اسلام را وړل مازان خالص کړي خالص ته الله دا پاره وامانه تبعنی هغه سوق چې ما پسې دي زور خالص د الله توحید باندې ما سوق چې زما زم مرګ لري یغم خالص د الله توحید باندې د الله د ذات او د صفات سره سوق مونږه شادار نه منو مغ من موحدین د الله توحید باندې وقول للذین اوتل ولومین اسلمتم او کسانو ته چې مولیان دي دی امیان تاسو معنی تاسو د الله توحید معنی د الله وحدانیت معنی دلته ګره دا اسلمتم سورته خدای استفهام دی لیکن په دا امر دی د فئن اسلمو د کدوې دا خبره اومن الله فئن اسلم اسلام رسول سمانه دغه دوه چې یو ځم هم کوم دغه کېد مو خم دانلہ سر سوک شریک نمانو دانلہ پا سیداد صفاتو کی سوک نمانو نو فقاتی حدادو پزوی لاروی آمون راقل یکنن نجران سڑوک دا خبر مانی دانلہ توحید نو خوزم اگستازو خبر ختم دا نو کتا سر سوک باہس کئی دانلہ پا توحید پس اما سلکی رازہ و لکی دا بیو بلو گرو وین تا واللہ کچرتدوی مخواڑاو اعراجو نا نا لانکی کتاب کی دائلی کلی کتابو نا شروع شو نوتو سکے ڈیسٹو پسے رکھ لیوائے بنا فَإِنَّمَا لَئِكَ الْبَلَاغُ فَسِيَقِنَا فَتَامَنِيَ الْبَلَاغُ رَسَوَ اللِّ لَلْحَدَا ہدایت تا منہ ہدایت نبیینی اسا المطلوب پمان دانا چھتا بھئیو سڑے پہ ہدایت منہ روانا ہے تا منہ سرکمسلہ بیانون لی نور والله وسيرون ملے اباد الله پاک لیدن کې خپل بندگان درا ان الذين يقرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق <حَقِينَ> اور درته یو او قسم تشجيره بهادری دا الله پاک تشجير کوي بهادری ور کوي او تقوی پر کوي مخالفین اور خلاف او خلاف خلافتي شروع سوکوی دا پنج پیری دینو سوکوی دا دینو سوکوی دا حیات نمونکر سوکوی دا فلان کی نشی نمونکر آزاب قبل نمونکر ورازی وجنه دا ملد نا شڑای دا دی آغا دی خل اللہ وی قرآنن اللذین یقفرونن بی آیات اللہ یقینن آکسان چی کفر کئی دا آیاتنو د اللہ د دا نه دا توحید نینکار کئی ویقتلون النبیینا او جلیدی پیغمبران بی غیر حقین بی جرما وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى قِسْمٍ مِنَ النَّاسِ او وجلي ديغه کسان يا وجني ا کسان يا امرونه بل قسم من الناس چوينا کي د توحيد مين الناس د خلقونه فبشرهم بعذاب اليم پسيره ورکه د وې ته پازاب درناک دي ته تحكم وي اولئک الذین دعوا کسانی هم د تعملو فی الدنیا چې بربادیا ملم زدوې په دنیا کې یانداګه ساتسر باندې ښه و او په آخرت یوا آخرت کې او مالا منن من ناصرين د د دوی د پاره څوک مددگار ابن جرير وايي یو صحابي تبوش کوي حدیث راوړل چې اهد الله پاک پیغمبران اي الناس اشد العذاب احمد پرزیوی کم سڑی برنیت سخدال اغیر رجل قتل نبیان یا رجل قتل نبیان و امر بیتوحید حاصل دا چه آغا سڑی چه انبیاء وجلی دی صلاحائی وجلی دی علمائی وجلی دی چ هغه د الله پاک هغه خلق چې هغه امر د الله توحید بیان کوونکی خلق واغې وجه د الله د وحدانیت مسله بیانولو واغې وجه د بل هر حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و آبا و بدا فتل بنو اسرایل 34 په ساعتونو کې په یو ساعت د اول ساعت د نهار گو رب بنی اسرائیلو دری صلیخ امبی آلیم السلام فاول درد کی وجلی دی ناغو نرسد اگوی متیان را پاسد یا نور امبیار آلا فاقاما میاں تون فی آخری نار یو سل یا کسان نور آلا ناغو امدی بنی اسرائیلو وجل بیا بی آلیم السلام موجل شیدی پدی مسلک سمرو علم مانسو لحاو اجل شید وشی سوکت توحید مسالا بانی ودی ملکی دا اگوی زین اشتی خواد اگوی پسی فتوی دی پرا بگنڈی دی دا خدا ریاست دی یو ملتی یو منظم کدانی دا مواحدین با دی خلقو اجلیو سی علم تر <تصفح> ایلالذین اوتو من الکتاب یدعونا الٰ کتاب اللہ این یحکم بیناؤن وزدل تا ورټ موليان خو به درمنه فتوی لګې لیکن کوم چې د هغه په سیروان موليان هغهستا مناظرو لراز تاسو را مباحثی کوي الله یو لم تر الزینه من الكتاب عینو ګوریا کسانو ته چې کتاب و تو نصیبه مین الح کتابی چې ور کړه شېدا ورتا سلګونته پرخه د کتاب لگونته فهم د کتاب دا سي کامل موليان نه دي او بس ظاهري ځان موليان کړه یو یدعون الی کتاب الله اور ته مو ستاسو را باه سنا کیږي وردر ورا بغانډي به کایي سبقه کې سبقینو ک عبل الشدوي الى كتاب الله کتاب الله تا ليهكومه بيناون د دې لپاره چې دا کتاب الله فیصلو کې پمېندد وې سړې سره مخالفت کې راځي د الله کتاب منه فیصلو کو نو ثم يتولى فريق منهم وهم مرذون چې کله ورته دا وویل شي ګننه بیا اوري او ډلته دوينا وهم مرزون د همیشا مخړهونکي همیشه د دوی دا کار چکه لدویته داوته کتاب الله ور کړی شي شفيع الله پاک په پا کتاب کو دلیل باغي چې قران وې نه احادیث وې ذالک بئنهم قالوا لن تمسن النار الا ايام معدودات اخر کوئی دا ما خپلیا قران ته ټینګ نه کوي تاسو خبر نه ملي راغلي بحث لري خو چې ته د قران نه مخلی د مخ په بلار دا دا چې سره کله باس کید الله کتاب ورسره قرآن ورسره قرآن ته دا خلق ته ټینګي بیان دي دا هلې به دا چې سمره قرآن اللہ پاک دا دوی وجه خی، دلتا خم مولیان سرم باحثو نا دیگنے، مولیان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پسی راگتا، یو خودو ایراز زکا کئی چی دوی بس منگ جنہ تیانی، لگا دی زمانہ کیوئی گنا بس منگ حق برزیو خوا، زامن تلے بل مہر لگو لے، ذالک بی انہم قالو، لن تمسنن نارو دا ایراز والی کئی زکا، بس او دا دی چی دوی وی هچری بوونره سیمنګ تاور الا ايام معدودات مگر سورج شوه ریندا ما کی وضاحتونه تل د دوه عقیده دادا مخصصی لیاکوسیم بل بسنګ جنتيان خلق منستا خبره واري استاد کتاب خبره واري واو بزن دا ویګ سره راځي د الله کتاب د کینه کتاب و وره قران و وره د قران دلایل ومنزان په ځای دویت سر نه داصه ښکاری نه ځان ورته بس حق پرست کنه تیان ابس داوي چې مونږ نه الله راضي دي الله خوشاله بل سبب ذ احراز د دوی دا دې دو وغرهم فی دینهیم ما کانوا یفترون دوک کړی دی دوی دو لرا فبارد تین د دوی کې آغا کتابون او آغا فتو کانوا یفترون چې جوړکړي دي هغه درا پتا رغه مشرانو ددوي و غرهم في دينهم لفظي معنا او دوه ککړي دي د ویلرا في دينهم د دین ددوي کی ما ثوقسو كانوا يفرون چې دې لوی مولانو د زان نه جوړکړي دې لوی مولانو زان بس د سره دلیل سره د خپل د ملاحظه کتاب ولې پلان کیه عالم نه دی ویلی ولاګړنه پوهه نه علاکصه د عالم خبره کنه موږ او تاسو خدای غوچې د دلائل قرآن سنت او بیا اجماع بیا نو قیاس نو پرې دا بیا مسله تصوی مسله ضروري و قطعی مسله وای دا عقیدې مسله ورته چې د عقیدې ورته نو بیا دی ا قابرینو د مشرانو ست کار پاتې شخابه او قران شي وي تخپويږي قران کا دا اقابرین خپوي اقابرینو منیم دروغ وي خا دا کوم چیزه زمبغ دي دا خو پاک اقابرینو دروغ وي له کین سمرا چی اهلي بدعت دا سمربذتيان شي بس د دوی د قران د سنت په مقابله کې دلیل څه شې اقبل اقابر دغه تورات والے چې کوم دي انجیل والے دوکي غټ مولیان واړه موليانو ناواړه موليان غریبانو په سر پویل د غټانو ولا سلی کړو بس هغه د غټانو په کتابونو په سیده کو کیسو કહانو په روان دي سب خلکو په لا قاعده په کیسو કહانو په سر جوړه کړل الله کتابه پرېښې الله وي دنیا کې غزه چلی کې نه فقای فیضا الجمانا استفاله جیب ته په سررنګې به حال د کله چې جمع کولله و منږ ده په غځ کې لا را بې چې د شپاتلو دغې کې ووفیت کولو نفس پر را پور کړې شي هر ی او تنته ماکس سبد بدده دغا ملو چې دو کړړيدي و هم الله یو لمونونه په ب ل ش ک دیولله هممه لیکل مول بیاوم आम دم پر سره مطلب د وضعیت دین دریم باب شروع پتی دریم باب کیول داور توحید ته الله پاک دولت صفات دی دولت صفاتو ذکر کړي بیا دا غنارښت الله پاک وې د دې کافرانو سره ورې دوستانه نه کوي بیا زورن و دوستانی دا دو ایمان بیا تر غیب ورکی تیبا رسول بیا اصل و عبدیت دا السلام اگر تفسیری جواب بیا شروع کی ان الله استفادہ مسرہ تفسیری جواب دے دا, دا عدم علیہ السلام نے شروع کرے چی عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے دا اللہ رسول بینځیش نوکتی پاپ دی ائساله سلام یادرید یش نوکتی پاپ دی ائساله سلام بیان یی سیاله سلام تعالی بنده او د الله رسول بیا خیر و د مباحله منی ختمی او ل اللهم یا الله او یا اللهم اے اللہ، اے, پتا پتا اے اللہ اے پا تمام حاجاتو کی پا تمام مصیبتنوں کی سوہ اے اللہ یا اللہ مالک الملکی بادشاہ دا بادشاہ نوی اللہ تا بادشاہ دا بادشاہ نوی شہین شایخہ ورہب بازوی دا صفات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نور کرو نصرانیان ناسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ السلام دالونی اللہ پیغمبر او اے تا اللہم اے پہا جاتو مشکلات و مصبت دونے کی وہی یا اللہ یا عیسیٰ بورینو ہے یا مریم بنو ہے داولے زکا مالک الملک دے بادشاہ دا بادشاہانو دے تو تل ملک منتشا ور کوي پادشاهي تو تل ملک ور کوي پادشاهي منتشا چال شو غاړي وطن ذو الملک می منتشا اخلی پادشاهي دا غا شان شو غاړي وتعز من تشا وتعز من تشا او عزت ور کوي چال شو غاړي وتذل منتشا ذلت ور چال شو غاړي بیا د کل خیر ولاستکه الله خير او ذ شرم ده نو يقنن الله په هر سمندو قدرت والا اي الله يا الله اي بادشاهه بادشان او مالک تي مالک د بادشاهه بادشان او تي مالک د ملوکو تي الله د عزت ما لګته اي د ذلت ما لګته اي د خير او شر ما لګته اي اګوره دی کې او ادیبه اشاره ميلاوي دي کې او تعارض چې اي نصرانيانو ستاسو بعد باد سي روانه ده الله راکړي او ځنه روانه ده عزتونه دل راکړي او ځنه عزتونه روانه پدې کې هغه صفات فعليا معقوله دي ته وي او ديته وی لیکي انقلاب د ملکیت الله سوورکۍ نو مالک دی اخریو مالک دی بیاتک خیر والشر اکتفاء کړه الله د خیر مالک کوم دین او د شر مالک دا خو انقلاب د ملکیت بیان کړه تولی جو الليل فی النهار وتولی جو النهار فی الليل د نقا ت لا شپې ل او د نک روز لره پ شپ کې نو چې شپ د نه کې پروزه کې نوروک دېږ او د نک روزره په شپ کې شپ د کې روزړ نه دی توی س پاتې ف مخصوصه دبارې تاال تورج ح من معتی فرولته راباې ژونې د مړ او رابااسې مړ د ژمندی موحد و مشرکنا د ری مزا خد بیا ډیر د و تخرج الحیا من المیت الله پاکه و تخرج الحیا انسان ژوندے الله پاکه تروبشی من المیت دا هم لري نطفه و تخرج من, من البرکه دا غران کی و توخرج الحیه من المیت بعضی اشیاء دا اګونه پیدا کی او توخرج الحیه من المیت او چرګړو غورا یم مارغو غورا ژوندې من المیت پیدا کید سیشینا دا غا کینا واګه پیدا کید سیش دا ژوندې مرغ مرغینې چرګ دا غران کی و توخرج الحیه عن المیت الا ترى واسع الحیه دا شنه کوي اګانې مې نه لمه يته د مړې جسم کې نه الله او من الحي وترزق من تشاء بغير حساب روزي ورکړي الله ته هغه چاته وړي نو حساب به صاحب پتو ورته الله ولا وركي دا صفات الله ذکر شو دلس مالک الاتي قادر پار سمنے تئے الله مالک د بادشاہونو مالک د عزتونو مالک د خیر الله مالک د زمانه الله هر سستا په اختیار خيدي او هر کله د دې صفاتونو والي الله اللهم او يا الله يا عيسو موه يا الله تارا مدد شوه الله مشکل کشا و و لا یتاخیز المومنون الکافرین علی امن دون المومنین پتل پت تهدید ورکه مومنان پترد موالات منه څرهر کړه دا مسله تمره واضحه بیان شوا و سم دا لا توحید کیوم یا شک شوا بیا د الله صفاتو کې د وسو کې صدره بیا وی عیسی ابن الله ابیا او د اولیاء او نگیر چا پیره گیر دی او د قبرون نگیر چا پیره گیر د مخلوق پوجاری الله فرمایلا یا تخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين نه ديني مومنان کافران له دوستانو من دون المؤمنین سواده مومنان انا سمانا سواد المؤمنان ونا سمان چې مؤمنان د ورسرهین بیا خیر دیاتو چې مؤمنان نه نو یوازې د کافرانو دوستان نه ني د دوستانه کې د مومن سره جيم کې د کافر سره جيم کې دون معنی خدا شو دو نسل کې پمانه ده مخکې منګ تدې استدلال گزارې پېش کړو ذلذ اصل معنا دادا من دون المؤمنين متجاذبين في الولايه اشتراكن واستقلالا ندني سي مؤمنان كافران دوستان تجاوز كنكي په دوستانه کې د مؤمنانو نا اشتراكن او استقلالا وي يوازې وي يوازې يواز هم د کافر سره په دوستي نه کوي اشتراكن هم نه کوي چه مومن پریده یا مومن سرم دوستی که او ده کافر سرم کن ده متجاوی زینا فی الویلایتی شیراکن و استقلالا نا بیا گور ده ویلایت سدراجاتی خوا ویلایت مانیم دیرد لیکن دراجاتی مختلف ده ویلایت یا دراجدہ روح المانی وغیر ذکر کرن چه ده کافر سربتاسو ویلایت دوستی نکوائی غورمواسات مدارات دا خجایز لیکن الله پاګدل ته تاسو بو سره ویلاयत نه کوي دusti بور سره نه کوي د ویلاयत یو درجاته هغه د اکه ستیری 87 کې با ته ویلي کی چته د کافر مشرک سره بس دا کوئی اتهباو کې په عقیده کې واقعدا کې دا غوښ شرای اعتماد کې غوښ شن حقیدا دا غوښ شن لباس او تمام جوړ کې کنا بیا تا غ درجه د کفر ده ویم قسم ومه درجه سره تعول سهولت کار جوړه الله کا مون ملک داخړل کنا او سهولت کار مون شي دا غوی سره دا غوی وقار کې ته معاون او ګرځې خو مسلمان دې انجیو سره روان مالا تنخارا کې دا ګناه کبیره ده یوه دې دریم قسم دره زیاد ویلایات صدا اکه اټما فی الاکرام دا غوی عزت مندی اغه ته سلامونه صلوتون دا وې تاسو عارف نه دا تاسو خلګ دی دا تاسو خلګ دی نه سی, خلق دے دا دا سی, خلق دے سی نو دام گناہ دے خلق. دا موږ نه راځه دا به مونږه وېدا او په دغه رجتیا غیش تشبوب فل لباس تاسو چې جامه به مونږه غوندې لا غوښنه شکر صورت به مونږ جوړوي خدا ټول الله و من يقل ذلك فليس من الله پیشین شيء تشه ذاکرو دا غدری وړه درځه او کې یو درجه والا او ګرځید خاله الله و, و, و اللہ من الله پیشین پس نه دي دي الله د طرف في شيء پس شي کی دایشن فليس من الله فليس من, من اولیاء الله فليس من حزب الله في شيء دد الله و جماعت کیوز نه د ایس ا سي د دی نه لري د داول یو الله حزب الله نن دی یو دا ور کی ما نه حزب الله دی د امام مرضی کلو یو سړی نه پکې چې ګوري ورټه پوکړې دا غټ سړی د پوکړې خرځې دی چې لړت پردا خرځې سره چلا چې ورته د سې ور کړیو غاسته په تره کې د بازار کې را روان دي نغې مانی بازار را کې لګینې خطر ده چې ورته استوګش نشتی ځانه وو او پاکړه کټار تا وښو مداغه پاکړه داسې نه صلی الله علیه ال مسلمونا می بلدت الرای هل وجدتم بمثل هذا شی دا شی دومره واخوي شی نه دومره وخت د دې داخړ ټګ او دا غړې پکړیا نه چې ګوره کنه بس تهیم شهیم وی سره ملاقات شوک جید علما او ګوره دا دا سم شزو ندی غول نه د دین نه خبر نه د علم نه خبر الا ماشاء یو زمنګ دا کابیرن شیخ الاسلام علما مفتی تقيص د دې زمانه غټ عالم اقفرس علماشتی ہے اقفرس علمام مجبوری ہے دا اگوی ملاقات جداعی سید نور اہل بیداع اگوی پا ملکبنی مسلک کی اللہ انتا تقو منهم تقاتا اللہ انتا تقو منهم تقاتا اللہ وی لایتا خیز الممین کافرین اولیاء دوستانه بنا کوي به هر صورت کې بنا کوي نه نه الا ان تتقوموا متقاتن مگر ذا جزان ساته تاسو دتوي ځان ساتل په لافاظت کوي امریکي تاریخ او لبې کوې ځان ساتي ورغه د داخله تقیه دا خدا اغا تقیه نا دا اغا تقیه ورین دا اغا تقیه دا اغا خبرو کې دی تقیه دا متعاد اغا تبر را صحابو تک انزل گوا بس متعا کوا خا اغا تقیه تقیه ستو منافقت تاو ایگا آجی رضیان تقیه کرده نوز بی اللہ منافقت کرده اِلَّا ان تَتَّقُوا مِن تَقَاتًا مختصر خلاصې کوي رسو سورتو الله نهل وګورئ نو تقات په ته بدرته ولي د سورتو النحل آیات وګورئ یو سل شپږمې د سورتو النحل وګورئ ملک فرب الله می باندې ایماني بچا چوک فر وکاله او ایمان ایمانه راوړلونه إلا من آمن بقلبه مطمئنا بالإيمان سوا دغه چانا چې زور به وکړې شو زو دغه کله خو په ایمان ولیکن من شراب الكفر صدرن فعليه غضب من الله دا واستقاته طرف کې بس خپل حال نشې نو مست مده وې سړیا ته ستاسو واه په مګر دا چې ځان ساته دوینا ځان ساتل ځان بچ کول دوینا ځان بچ کول ها یاره گی تاسو دوینا یاره دل نبيہ بسکه ددوې خبره به مانی هغه دغه د اغد اکرا صورت په عقیده کې به ددوې سره بالکل مرګټیانه کې اون درې متره راځ کې بیا چیرې بس تاسو خلکه زه را ور خلکه لګدې و زمانی دا سیاستونه شروع دي الله وي ګرا يرکاین ويحذرکم الله ونفسهم ير درکې تاسو ته الله پاک د خپل ځان تاسو الله حدزان نه ير تاسو تدوین نه ير ویل الله المسیر خاصه الله تدور ګرځېدل قولن تقفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلم هلان قزلت زورو نور قیدتوی پا موالا اللہ وی تقوئ ان تقفو ما فی صدورکم کپٹوائی تاسو دادوی دوستانی آغا چپسینو استاسو کی دی او تبدویا سرگندوی قیدرانو یعلم هلان پودل اللہ پاک پاگئے اللہ پی پودل پړد دوستانه کای سرګندکای دا ولی ویعلم او بمن از زکا چې په دې لا پاکه هغه سمنه چې پسما ننږي هغه چې پسما کړي ولولا کل شین کذیر الله پر سمند قدرت وال یو ما تجد كل نفس ما من خیره مزرا اوس اخروی هر ورکی د دوی په مالات چا چې دوی سره دوستانه وکړه د کافرانو سره د یوود سره دیا له کتاب سره په دغه درجه کې نو و یوم تجدو کل نفس ما عملت بیاونی هر یو نفس یوم پر ذ قیامت دا یوم زرد متعلق رسو توذو ده یوم پر ذ قیامت بیاونی هر یو نفس ما عملت هغه عمل چې کړي وي د مین خیر دا من, خیرن دا دا من خیرن دا خیر د ما بیان شو هغه راز بیا مې هره ما عملت هاغه عمل چیکړې وي د من خیر د خیر محترم خار و ما عملت من سوین هغه من چیکړې وي د من سوین د پدې خار کخه مل کړې هغه بخاروي کپه د مل کړې هغه وت محترم خار ب کړې نو تواذل وانا بينه هوا بينه امدم بيد کچتوا من سوين دما ملت من خیر المهزره مني عتب او دغه چه پره وقبش نو تواذل وانا بينه هوا بينه بينه ذمیر براجه نفس تا هو ذمیر براجه کدي يا امته نو ارمان بکئی ارمان به سي لوانا بينا وا بينو امضان ارمان دی چ پم هند دي نفس کي پم هند دي اور وا دي کي امضان بهيدا مسافت او کوا معاملات بين شوين جدا جملش نو توتول ونا بينا وا بينو امضان بهيدا نو غاڑی با ارمان با کئی چی وے پمیند د دی گئینا حاضمی رو بے عمل تراجی تاود دو غاڑی بلو انہ ارمان با کئی چی عمل کی په پمیند د نفس کی امدم بھائی دا لري لرے سمانا جسن میں یو بل د عمل میں کڑے ويحذركم الله ونفسه يرى تركي توسل الله فاقد الخلزان ويحذركم الله ونفسه دلت التكرار ندخى الله ونفسه الذوي بموالات من دوستي مكوي دلت ويحذركم الله عمل السوء عمل مكوي والله رؤوف الله ډېر مهربان دی بخښلوونکی کو لين كونتم تحبون الله فتتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نو دو اهل کتابو یې چمنګ د الله پاک سره ډېر محبت کوونکی چمنګ د الله پاک محبوبانه چمنګ د الله سره ډېر محبت کو الله چې تاسو محبت کوي نو سم یې یا دستا وسه د محبت نه یار د محبت کوي اتباع رسول تهذیب به اتباع رسول د زاون ورکې په اتباع رسول خوائے. نو ترغیب دې او محبت الله لیکن پتا بيداراي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کی زکه چې دوی خداووی کنا چې موږ کې قرطا خبرې نشته مونږ خدای الله پاک سره ډیر زیات محبت ده موږ محببین واحباؤه دې مونږ د الله پاک محبوبان خلق مونږ د الله سره ډیر محبت دے نو الله وی قولین کن تم تو حبون الله تو ورته پیغمبران کا چتتا محبت کوي دا الله سره تاسو سوزړی کی الله ته میلانی محبت وی دا الله پاک محببین نو دوی ته وف تبعونی زمايت جماو کوي ز چې محبت کوم نو هغه شان محبت وکړ ذکه دوی خوې چې مونږ خو محبين خلقي الکک تاسو محبين نو راشي دا الله محبين په هغه ځکه استرنګ یې محبت تاسو وکړه او تخت محبت وکړه لکه څنګه یې ځکه زمای ته نو يحببكم الله ذو فیدای وشی الله بدا د سره محبت مین ابو نهوکې تا او سره الله دی غفلله کومځنوبه کوم بخ نهوېته او د جرممونونه ستا شو په اعتبا د پ غمبر کې دو یو دا چې د الله محبوب بهګردي الله بدا سره محبت کوون کې او ګدي د الله بسستا جررمونه مع کې ستا مصبهته تلیفونونه بلري دا فائدہ پسکی پیتے بعد رسول والله واللو غفور رحیم اللہ پاک بخنا کرو ان کے دیرہ ہم کرو ان کے دیرے قلتعو اللہ والرسول قلتعو اللہ والرسول فان تولو فان اللہ اللہ, اللہ حب الكافرین نکدوئی وئی شمانګه انجیل باندې اون پلان کې mula maro plan ke sermano له خودی له منازري نه نه عمل به کوي په شانت د پیغمبر زکاږته اتباع اتباع په عمل کې په طریقه کې قل اطیعوا ور رسول تو ورتاوا ومناي ده الله ومناي ده رسول اطاعت دا پسکی پوینا کی کله کله اطاعت په عمل کې استعمال او مناي ده الله او رسول الله چي سوې نا غو مناي نو رسول چي سوې غو نو فائنن ثوال لو فسکذوي مخو غرزو بالکلیه بلکুলیا دوه مخ او کارځاو ده ته اعتراض شنه دا رسول خبره ونه مالنه طوالو په معنا نه جهود پس که دوه چرته انکار وکړه بالکلیا دا رسول د خبره نه انکار وکړه او دا, دا خو بیا کافر شونه ف ان الله لا يحب الكافرین فصيقا من کید کافرانو سره ان الله اصطفى ادم و نوح و ابراهيم و عمران على العالمين دې وزیدرین باپ کی اگر تفسیری جواب چوکو رہے اللہ پاک و ند آدم السلام نے شروع چتاسو عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وے سڑیا عیسیٰ علیہ السلام کو پوش پو پوش دا انسان آنو پا سلسلہ کراغلے ددا سلسله ټول د انسانانو ده ټولګو د نبی د رسول او د امبياله مسالم په سلسله ده کېره پش در پش د انسانانو په سلسله کې راغلې ان الله صفอาดم د ادم علیه السلام تذکرہ چې ګور ادم علیه السلام عظیته تعجب و, و, و نه پلار و نه مور و په الله وبیا غته وای بیا وګوره د نياړه ایمراته ایمران اغه د الله پنوم منفقای د الله پنوم تعوز وارد دا وګوره د خالو تا چې اغه الله پاک نه بچي غواړي وې نکسمه و توا بیا وګوره مور ته وګوره دا غی عجزت و غورا بید عیسی صلی اللہ علیہ وسلم آجزی بیانی دا غی رسالت بیانی دا ٹول په دی پسمنی تلائیلی پا عبدیت عیسی صلی اللہ علیہ ان اللہ استفا آدم اور استفا پا صفت نبی کی امراضی د عام انسان کی امراضی د په نبي په صفات کې راځي نو اصطفى اصل کې تیسرا اصطفى ماناسه وجعله صفوه خلقي دې په خلقو کې صفاء ګرځولې صفاء داهر قسم ګنانا زګور ته مصطفی ان الله اصطفى يې کین الله وره کړه نو علی سلام ابراہیم علی عمران و علی العالمین و تمام خلق مری ذکر کړو نور انبیاء علیه السلام یې ذکر نه آدم علیه السلام ذکر کړو اب اول دی نو علیه السلام چې کله تمام داسې اب ی ثاني دی نو علیه السلام په زمانه کې تمام خلق ته الله غره کړو ابراهيم عليه السلام زکه زکر کا چیده اب الانبیاء دا بنو اسماعیل یو کی دیګه بنو اسرائیل او آل, آل عمران دا اب دے دا انبیاء دا بنی اسرائیل دی عمران نام غو را دا چیز موسی علیہ السلام پلا مراد او سلسله دا یهودیت ش کونده دا دا, دا موسی علیہ السلام پر اس شروع شوه نو آل امرانا للا لنی دو گورا زریتاً بازو ہاں ممبازن اللہوی گورا زریتاً تا آدم دے نو زریتا دے نو دے نو زریتا دے ابراہیم دے کال دا زریتاً ترکیب کی حال دا آدم ندے یا د دا نوح ندے مشکل دا راز چې ادم خوده چا اولاد نه دی کنه څنګه څنګه غره حال جوړي نو دا د نوح نه دی ذریه البازوا من بازنده اولاد دی بازي پیدا شوه دي د باز هغه را د ذریه تن د حال شدادم مفردات کې دي چې دا دی اطلاق واحد منیم کې په جنب منیم په اصل منیم کې نو په اصل منیم کې نو سماناته یو جین سلسله دا دا دام بياله مسالم دا دام بياله مسالم یو سلسله دا عيسى عليه محمد صلی الله عليه وسلم دا یو سلسله دا،, دا دا یو نسل یو سلسله دا بعضو ومن بعضن بعضي د دین په دښې دې دا با والله سمنا له ما الارصوري اسمنه بوائے اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني قلت القدره وقالت امراه عمران ذکر کی اپدی کی عجز او عبدیت دا مور د مریم ذکر کی کو محمد یس علیہ الصلوۃ والسلام چه تاسو ده تا اله و اینو نیا تایخو گو رکنه نیا دا نظر نیاز مندی دا اللہ پننن کئی منخ تی کئی خواد نو دیس رنگی اله دیخوا ایز قالت امرات و امران کلچ ویل خد دا امران دا بل عمران دیر دا مخنی عمران ندیخوا دا بل امران مپسیری نوی دادنم حناؤ خواد اے رب زمائنی نظرتو لکما بی بدنی محرراما دی بچی نو کلچ پا خیٹا بچی را غلی دی دا خود امبیاء و د بچو سلسلو دا بو اولادنا نو دی اللہ زمائن دا حمل چکم دی دا بچی بزو تبت المقدس خدمت تصوارب بیت المقدس کی یو عازیما مدرسہ د بچو تعلیم به پک دا بز د ته مخ ما نه خته دا په و قونو چې دنا الګت زمہ په د خیټه کې او جنای د او د دې د پاره دا منخته وکړه چې دا سلسله زمن په دین کې مضبوط اطاطی شی او مبلغ پیدا شي اَرَبا <ELL> زَمَانَ <ولیمان>، یَقِينًا مَنَاقْتَ کڑی رَستا د پاره دا غس چې په خیټه زما کړي محررا <عزاد> آزاد <محررن> ازاد آزاد ان آزاد د دنیا <seri> د کارون نه به آزاد شي محررا خالصا لدین چه به خالص ته د دین خدمت پتقبل منی پس قبول که اللہ پاکا دا نظر دا مانا دا منخت دا مان دا گو پا بچی منخت دا وقتا دی دین که نیشتی جا سرخ بچی دا دا نظر کام بازی درگا پا نمی نظر که دا دا دا مانختا کرده چه دا بزر لینکی سیدانو لور کام دا بچی بزر سیدانو لور یو وقف دی یو منخت دا یو دا دا چه بس الله با چيرا کا دې بزد عالم جوړو علم تبي وقفكم دين تبي وقفكم ضمان انك ان تسمعن لهم ګور دا توسل په سنې یقینا خاصه الله قبل ان کې د دعاګانو يا عالم په اداد چاپ حال منی توسل بي اسماء الله قرآن کې وګور چره توسل بي زوات الله او ولمّا بذعتها قالت ربيني وذعثها هنسہ پس هر کله وځه ګولہ دی فلمّا بذعثا پس هر کله چې وځه ګولہږي نه د حملې وځایږي نقالت ربی انی وزانت و انسا حیطا میسو نوی ویلی ما یقنان ما اوزای گود دی وزعتوها انسا یقنان اوزای ما دا جینے دا حمل دا خود جینے ورخان و اللوالو مما وزاد و لیسا کل دا دوه جملی مووتریزی دي بعض دا د کلام د مور د مریم کې داخل کړی هغې کې بیاله تقدیر راې والله عاو ما ووضع ما ووضعتو او وی سر ذکرو کونسان والون ساخت ذکر بیا به قلب هم کا الله خ ې پاغې منه چې کوم بچ ما وز کوو او نه د دچنه پښان د الک اګه تکلف د دواړو جملې مو ترېزي د الله تر اف نه اخبار ده خلا والله اله اوم ما وزات الله خبرو او په هغه بچی منی په رتبه د هغه جن نه بنته وزات چې دی زیګول له الله الله تد هغه رتبه معلوم ولیس الذکر وقلنسان ندې اغا لقب چې د یوختلو په شانته د اغه جنین چې د تامل او شېو اداه دا ذکر اول انسا کې انفلام احدی لیس الذکر الذی طلبت کل انسل الذی وهبت الله عالم په مرتبه د دې جنایمنه او نه د اغا لک چې دې وخت له پښانته د اغا جناینه چې دې و اني سميتوها مريم نو دې ورته پیدا شو ګوره دې دا پته ونه وکړه الله ول جنایو ور کړه اني سميتوها یقنا نم نو میکه خدا د مریم مریم د دوی پجبکه ستوې عابدا نم می د دې سکه خدا عابدا بچې چه پیدا شونه ملائکه و ان یو عذها بقا و ذریتها من الشیطان یقنا ز پناغ ورم د لار پتا سرا او اولاد د لار د شیطان رټل شینا ورت اوس کای دا الله په نوم د شیطان چې الله دا ستا پپانا کې دا د دې بچي مستاپ پپانا کې د شیطان رجیب پانا ورکونکي الله ته یې امن ورکونکي ته یې خا نګور ایسا سرنګي الہ ابن الله شو نيات یو ګره دا مور مور خدا تک نغسو اغه حدیث کی چی راضی جما من مولود الا يمسه من الشيطان هنا يسرق هر بچی چې پیدا کی نو شیطان ټونګ کی شیطان د ټونګي د بچو نه چیر الا مریم او ایبنا کو بایزې کې صرف مریم راغل بایزې صرف عیسی راغل بایزې کې ذکر نبهزه دا دوی خصوصیت ده لیکن د حدیث کی تام دي چې دا داوی د دعاو د برکات او د وجن روي وی نه یعذ ها بک و ذوریت نبی اشکال داري شکرتوا مسبب مخه دی او سبب ورسته بچي لا پیدائش نه د مریم په بارک شنو خبره صحیح ده چید عیسیٰ علیہ السلاة والسلام اشتید وَإِنِّهُ عِيْزُهَا بِكَوَ الزُّرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اصل کے بازی وئی صحیح جواب دادے چیدہ اعتراج درائیوی دادم دا درجات و دراوین و بقبول حسن وانبطا نبتا حسنا و استقبلك الله پاک ذیرا بقبول الحسن فقبلت خستا قبلت خستا سوا شکور الدغا بیت المقدس د فقره صرف علاقه نه د خدمت فقره یا باغی کی د تعلیم د فقره الله پاک دا شنه ال تا داخلا دا کړه دا قبولیت حسن یا د تعلیم د وجنه او د قبول الحسن یا یروسو د دې ذکر راضی کړه سرهنګ قبول الحسن رستو دغه صورت کې راضي اوسه و او ام بتا نبات حسن رول معنی ربها ربته يا ربها نبات حسن ومانا د پرورشه پرورشه په پرورش خستا الوی کړه دې زره په ویاله تعلیم د زكريا عليه السلام نو زكي زکری وکفلا زكريا لو یو اکړه په لویواله تربیته وکړه دیا غس وقف الله زکریا حواله کړ دا زکریا علیه السلام دای تربیته کړ تاسو تربیته دا یو خستا مربي ورته مې لاو شو زکریا علیه السلام د دې خالو مو د دې د مور خور باغ منوادو نفض د خو جنای وکنه مالکانو سره نو شپاته کې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خاص کوټه نه و هغه کې د ځان ستراتیا راکړل کله ما دخل علیها زکریا المہرابا هر واره چې دندنه بشو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دې سرا المہرابا خپل خاصه عبادت کوټه نه عبادت خانه تا نووجه دا اندهار اسقان ورم محراب تا محراب بولیوی دا دا محراب بینا دی دیس را شیطان ودی کی شیطان سر مقابلت کرولی محراب دا دا دا غزمانی دا انبیاء و خاص مخصوص زیبو چاکی با دو عبادت پیو دا دوی سر مختص ہو لکا سومع وغیر بازی وی لکه پر تبي وغه لیکل لي اكرمو موضوعا المجلس مجلس کې ټولو کې به تر عزتمن دي تبي سوي له کې نه محراب وې له کې اسماي وی دا محراب ماناسه محراب یو کوټه نه ال غرفه بس عبادت خانه وخه اگر اندر سوتی زمانه کی ام دیت جماعتنو ایدی تم محراب ہوئے زدی وجنف وقعا وی دا محراب کیچی ودریگی انلک بار با ودریگی فرق راشستا زدی محراب دا آغا محراب سراگا آغا محراب کی با غدن نا او دا محراب دا آغا دا احداس لیت تین د قبیل نا دیخوا او بازی وی دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی فتور کی چاہتا تابعیم دو دور نو دا غشورو کڑے رہے دا بیدت نا دے دا احداثلی تین دا دا د پا رہی وسط سب مالوش او بار بطا ہو لگی دا عام و کور انچی دا جو مات دے عام کور میں دے دا ہر وارے چی دا ننبشو زکری علیہ السلام هر واره چې د نن نه بشو زکریا عليه السلام کله ما د خلاله یها هر واره چې نن نه بشو په دې مریم انتی زکریا علی السلام هر واره چې نن نه بشو زکریا دې سره المهربا عبادت خانه تا و جدائن دا رزقا او بای مندو دیسر رزقا ناشنا قسم خوراک نکی ری روڑی موسم دا میوین دیسر را میوشتی یا رزقا خوراک زکر که دروازہ بند د خوراک روڑو و لزی ماه ماند دیر وڑی دا خوراک تا لچارا وڑا. نو زکریہ علیہ السلام ایا ماریا انا لگی حاضا دا کم زن تالا را دا رزق دی دا رزق سوکرا وړي ته کوم ځنه قالت هو من الذلغ ورته تاخد الله د طرف نه ده ورته کې نه یاداس الله ادري نه ده چې ما ته صفات الله عليم دا. دا خوراک ملایيږي ان الله يرزق ميا شهداه يدخل الى هيادات سلام نه چاره د مريم ان الله يرزق ميا شواب غير حساب يقين الله پاک روزي ورکه چاله چی غواړي شي چلو چې ورې بغیر حسابنه بغیر د ګمان نه دا وه مګومان کني الله ورکه یو مور مورت مریم سویو انک انت سمو علیم مریم سویندن لا یرزقو م یشا بغیر حساب هنالك ذا زکری ربو هنالك د دی وجنا د وا اوختہ زکریا علیہ السلام د خپل را بنا د دې وجنس زکریا علیہ السلام ته الله قدرت نو ماله ناشنا میوي مون دي نووس الله نه نو غواړي باز یو شی عقیده کی سړی چلار سکے لیکن فکر یې ني چې دې لبی موسما میوي ورکه مالبی موسما بچي الله ولله شرع کو یا هنالک معنا په معنا د سم دعا ذکر یا نا هغه دا معنا وشو من سم ده دی وای او اصل کدا هنالک ده دی و جن دعا ذکر یا بازی وی کنه د ګوره دعا غواړي نو دا اولیا او در تلاشه زکریا علیه الصلاۃ والسلام الله ن بچ شیخ وختره لیکن در بچاو د مریم الکه تر د مریم کله او غو در د زکریا او کوټه خود زکریا و او خدا غینو بیا نبی دی او در د او ولیا الاخر ات دی وجنمو هون من سم دعا زکریا ربو قال ربی حبلی من لدنک زوریتن طیبہ وی وی لئے ربا زمان ابخی ما تدخبلت رفنا من فضلک الخالص الله ظاہری سا اسباب نشتی ابخی ما تدخبلت رفنا اللہ سا ظاہری سبب نشتی سا ابخی زوریتن طیبہ طیبتن پا الله الله اللہ کې لیکن نیک سالح کې دغه ورغړی چې بس الله راکي کوچي سر دې پیښوی کوچي راک انا سريه تن یا هوناله کا معنا دا دا شو چې امراته عمران زویا وخته د صدې لپاره د عبادت لپاره د دین دا مرست لپاره دوم دا خیال وکړه چې هو کوچینه یا الله الک راکي اوس سکدا سلسله دین ختمي کی کړه هونا که د دغه وجه نه دغه و ان نه ک دو ی خاص الله قبلمون کې د دو عمرات ته عمران ان نه ته سلا مر ووي الله دو کو غیر صاف او دکرلی ان نهکه سمی دو بنات ذول ملائکتو هو قائم يصلي في دعای قبال شو پس اوازو وکړه تا ملائکو ملائکنه جبرئیل دا خو جمع دا بس علیہ آوازو و جبرئیل السلام فرط کول کې ملائکو وګرځي کنه سفنه چی واجب وګرځي आवाज وکړه تا ملائکو نه جبرئیل आवाज وکړه هو قائم يصلي ته والاړو موږ ځکه په محراب کې عبادتخانه هم کې والاړو انده ما لای خبري کولې شي په دې حالت کې ان الله يبشرك بيحيى يقال الذيره در کې تا تپ يحيى سره الله تعالی بچره کې مخنه نو مي والا يحيى امصدقاً بكلمة من الله تصدیقون کړه دا کلمې دا الله د الله کلمې نه سموراد توحید مراد مصدقاً بكلمته من الله بیان کوو چې به توحید د الله یا مصدقاً من الله ین عیسی علیہ السلام مراد دې چې په کلمه د کون سره پیدا وکړ تصدیق کونه کوي د عیسی علیہ السلام و سردار به سید وازی وی رجلن شریف شریف انسان کا سید سید ویلې کې سید ابن مصعب وی الفقیه العالم سید ستوی کی چ فقیه عالم تا عام عالم تا فقیه عالم تا سید وہ ساریاں چتی زمانہ کے سید تا د کوم زنا خبر را اللہ دا کو نقل در نقل خبر انہہ کو سید اگدی چاغدا اولاد دا, دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باولاد کی وی خ اول خو سید شتے نا چوی نو دا سلسله سید ستوی شریف انسان توئی سید ستوی فقی عالم توئی وحصورا پاک باز وئی دانه چې شهوات وئی نه حبس شهوات والا وئی پاک باز وئی ونبیا فی غمبر بین الصالحین ذ کاملین کانونا وئی کامل نیکام خوب تی صحاب انبیاء علیهم السلام تا. نو زکریہ علیہ السلام و سلام اے رب زمان انا یکونو لی غلامن سنگ بئی مادر حالک و کمہ طریق بکیگی زمالک انا بمانا دا کیفت کیفیت بئی خر و قد بلغنیل کبرو امرانتی آقر حالدہ دے د ما ته بڑاوالی و قد تا زمان شنڈا زخو بڑا بڑایو نو ان یکونو ل غلام سمان وازالته عقر صرف پیادت شباب سره وین ابوډاواله به ختم شو مزوانان شو ا کنه په دې حالت کې وایي قال کذالک ملک ولته قالا ګرا مفرد ذکر جبرئیل ښا ذا الک دغسی بیت حال کې دغسی بیت زکه الله یفلو ما یشا اللہ کوئی چی سوگواری قال رب جعلی یہاں یہاں مغور توی اللہ اس نخ پکار دا دا سیو علامت پکار دا. زماد بچی پیدا کی دو سا علامت خزاہری پکار دے ابا علامات د دې لپاره چې الله ز ست ډېر شکر ډېر خوشالي حکم ډېر خوشالي زمنګ د خلکو خوشالي پټاخي لزو دي ګډې د لوی وي وي وي رابا زم ما اج علي ايام او ګرځه ما د پاره یاونه الله ورته یا يا دو کال توکل من ثلاث ايام الا رمضان نخد بچي د پیدائش تاسدا الله تو کلې مننا یو ماه ده چې خبرې ب نه شي کوې د خلکو سرهادې راځې پوه الله رمزن مګ په شاره دا نه چې خولهې بنده ب بعض نه چې اگر چې دی ک غه کو دا دی چې خبرې ب کو کودرې دي پورا الله رمضان مگر په اشاره ب خبر به دا خلق سره په اشارې کاي او دا وو روزنه سل څو خبر اينه کوله خصوص سترتي مريم کي راضي کا ل سمايات يا الله تكلم الناس امركم الله تكلم من بدر ته حكمو کو خبر مکه د خلق سره درې راضي اله لیکن واشکر ربک کثیرن یاداور رخپل نه کثیرن ذکر کثیر څه دی چاګه د شریعت مطابق وي اګر چیلک وی لیکن په طریقه د شریعت منته یا کی رسول وی هغه ذکر کثیر دی او چا څه ډیر لږه یا کو چې اتباع رسول بکی نه ذکر کثیر دای ورته وسب په بلاشي یو وخت د ذکر کثیر بکې الله دې یادو بس وسب په حبل عشي ولېبکار تسبيح وایا ذکرم قائم او تسبيحم کا پاکي د الله وایا د الله تقدیس او تسبيح وایا بل عشي ولېبکار بیګایه او صباي یعنی اروه استاکر بسې بس ذکر بکای پجوا الله تسبیح و سبحان الله و یس قالت یا مریم ان الله اصطفاکی وطهراکی واصطفاکی على نساء العالمین و ذی ذنا ذکر د شان د مریم بایانی او قرذ اقوال زرین و دا پینزاب و زرین په دې دلیل چې عیسی علی سلام د الله بنده دی نی مختلفه تعوز کې نظر کې موری مختلفاج ده او خاوی مختلف دی او مل ته وګړه کذالی کل یاو مع یا ش کلی چې ویل ملایکو یا مر یودو سره بیا خبره موج ملای کو نظر جبری علیہ السلام مرادی رسول صورت مریم کے رازی خان فاطمہ صلی اللہو بشراً سویہ اغسو کو جبری علیہ السلام اے مریم یقن اللہ غرکڑیت پاکہ ساتھ لیت وستفاقی علانیسہ العالمین غرکڑیت علانیسہ مخلوقات غذل ورتصفا کی اول استفا کی ورکړی ته یانه پاکه ساتره د ماسیونا ومطحره کی پاکه ساتره د مسیص الرجال ادم واستفا کی وم واستفا کی الله د ولد را براکی بغیر د خاو په دې تیبار سره وسط پاکيال ان سال عالمین شو بل زنا نه خدا سي ني او چې دې مقام ته غره سيد الله ورته ان الله اصطفا کی تو حره کی واستفا بکار خدا و چې بس آرام سره ناش ته عبادتونه نه کولای بیا مکلف نه نه نه اوس تکلیف درمنه خزيات شو الله ويا مريم نو یا مریم اکنو تیهی لی را پی او مریم تابیداری کهو در اقبل حسیده کهو روکو کهو در اقبل کهو سرا عبادت بکای دانا چیزا زدی زمانی پیران منگو ساقا مقام تر سیدری منگتار سمافت اللہ مریم توی عبادت بکای وستودی ور کئی واؤ دمت لقی جمع دا پاری ترتیب دا پارنی خوا مونس کوا مونس اور کئ مار راکعین دیتا اشتراک فلسفہ وای بغیر د سره د اختلاف المکان ور کئ مار راکعین څنګه چې نور مؤمنان مسلمانان رکوع کین او هغه شنه رکوع کوا ذکر رکودو ختمه کړي واښ دیه ال کتابو عیسانو منی رکوع و در رکون نو دا پاسر کی پا آئی یہودیانو مانے خواہد او پہ سیانو زالکا من امبائل غیب نوحی ریک اس میں اس کی جملہ موترجی راوڑی صدق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائنے کی صداقت دا پیغمبر زالکا من امبائل غیب دا چیزی دا واقعات دا د اخبار د غیب ندي وهکو منګا د دی لای کتا تا وی منګا د تا تا د امباول غیب د علم غیب نه راځه دا کوم واقعیات چې تا ووري بیان دکړو الله و من امبا له غیب دا د غیب خبرې وي خو ما درته خبر راک نوې لای غيب سوتي ما غاب عنكم ونبي غمبر صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر اللهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامون دلت وما كنت لديهم نويت تدوي صرا كلش غرزو والدو يقبل قلمنا أيهم يقبل مريم دائولي غرزو اللي يعلم شدوه فوشي علم د دوه راشي او ميو د دوه نه زمداري باخلي د مريم وما كون طلته يم يختسمون نو ته د دوی سره حق راچې دوی بحثم په بارته زمداري د مريم کې او پیغمبراته نه وي وما كون طلته يم يختسمون دا جګړه دا رسول یو قوم دا فیصله دا, دا, دا. مريم مبارکه هر یو دعوي شي د دې کفالت مزکو د دې پرورش مزکو نو وما کون تل د ميز يختص کل چې دا غوي په حشرو او کل چې د دوی فیصله پدې وشو چې قلم په ورزو دی نهر مجول تر روان شو نو بس د حضر زکریا عليه السلام قلم واپس راغ نو پدې نه پدې اختلاف په وخت د دوی سره یو نه د فیصله په وخت د دوی سره موجود وي خبر ادی بیان کڑا خواه، دیتا امباو لغیو، دا کرنگی صورت یوسف یو سل بیمایات کی رازی، صورت القصص کی رازی یوسف سلورم سلیختن دیتا، زان لبیا گو رئی مطالعه کوئی دا قرآنی کدیم، قرآن. دلتا منتول تایدات چیرادو او زید ایوو گو رئی صورت القصص و گو سورت القصص وګورای شئ سلو رحم سره ختمه یا د سورت القصص وما كنت بجانب الغرب إذ قزینا إلى موسیٰم را وما كنت من الشاهدين نوېته پیغمبر په جانب الغرب و تر مغرب کې کله چې موږ صبره موسیٰ عليه السلام فکر د پیغمبر ری وما كُنْتَ مِنَ شَاهِدِينُ تَنِوِدَ حَاظِرُ وَنَازُمُ دیاورتا رسلوئی وَمَا كُنْتَ صَاوِيًا فِي اَحْلِ مَدْيَنَا تَتْلُو عَلَيْهِ مَایَاتِنَا دیاورتا رسلوئی وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ تُورِ اِزْنَا دَيْنَا دا غرنگی صورتی اسوف کی رازی خواه پیغمبرتا عالم الغیب نئی او داد اغیب خبر در تا ما راکڑ دین دا دلیل لے پس صدق تا رسالت سلام آنے اصلا موجود دادا از قالت الملائکتو یا مریمو ان اللہ یبشیرو کی بکلمتی منو اسمو المسیح و عیسیٰ ابن مریم و تیزن ذکر کی عبدیت عیسیٰ علیہ السلام تیزیش نکتی پا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کی کلچوی الملائکو اے مریم اِنَّ اللَّهِ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَتِ اِمَّنَو دی ملائکنا مراد جبریل صلی اللہ علیہ السلام رستو سورة مریم ولسم آیات کی رازی فر جبریل صلی اللہ علیہ السلام ورطراغے آسورة مریم گو رہی ولسم آیات المریم آیات غلصم صورت القعب پسی صورت دے فتح خدد من دونے مجابن فار صلی اللہ علیہا روحانا روحانا صغف دی جبری علیہ بشرا سویہ نو کلچی وی الملائکونی جبریل وی یا مریم ان الله یبشی روکی یقنا اللہ پاکتا تذویر اراکی پی کلمات پ یو کلیما منو خپل طرفنا ګور کلیمه ورتاوی اسم هو المسیح نوم داغه مسیح د عیسا زوی د مریم وجیحن مقورزین فدنیہ په دنیا کې او الاخرت په اخرت کې ومن المقربین او د نزدې کړه یښونه وای ا خلکو نه وای چې الله تا ډېر نزدې یو یوبشرو کې چې تا چې زیرې ور کولې کیږي الہ نه یخه به کلمته نو په یو کليمه زګه په کلمه ده کول پیدا دی عیسی علی سلام به کلمته منه الله پاک ورته سوي کليمه دا اللہ حکم سر پیدا دی بے کلی ماتی منو دانا سی دا اللہ پا جزیت بکر آگئے خدا بے کلی ماتا اللہ یو حکم نی دال اسمہو المسیحو عیسیٰ ابن مریم وردہ اسم اطلاق مخیم انگلہ عام دیکھا و لقب من تمنے پا علم من تمنے اسم کونیت عام دیکھا نا المسیحو دا سن اللقب دا دو پجبکی دا معرب د مسیحا نه ده په د مبارک ايام مسیح ورتځ کوي چې باندې بایلا صراخ کې جوړ ب یو مسیح دجلغه ممسوول عینین د وږی نه ورتوي لکه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ګورلاتو چاله شنو مخه د کی اغه عیسی ابن مریم دی عبد الله نه وجیحا و جن مرتبی والا بیخا مخوری زیبی پر دنیا آخرت و من المقدار طول نقطی دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام و یکلم الناس پی المہدی و کہلن و من السالحین خبری با کئی دا خلق سرا پی المہدی و غیق دا مور کی و کہلن اپو وقت بڑاوالی کی و من السالحین کامل خلقنا کهل ته کوهلت زمانہ ده 45 سال نه برچ ما ځانګوتوي خبرې پکې د خلق سره په ځانګو کې نه پړ غدم اور نو کهل نه چارتای وکهل نه په دې معنا ورته 파 سراوي اشاره دی ته وشوا چته بهر زر نمرې وګورې عيسال صل الله عليه وسلم په زمانہ ده کوهلت کې الله بار نه دی بو تلخ دا دویمه دیم دادے تفسیری بیزاری وی کہلن ایباد نزولی اب آجی مفسیرینی کہلن دیکی دا نستے خوا تسرید په پا دیکی پاسمانی پا نزول د عیسیٰ علیہ السلام چې دیوا بیا رازی دا زمانہ پا دا منی رازی خوا آلت ربیانا یکونو لی ولدن مریم رب زمان څنګه وو شي حال دا چې ندرې سي ما اس بشر نه پني کا نه صفه نه ما چا سره نه کا خل له نه ما چا سره ځنا کړی قال کذالکې څنګه शिवाय تټ کا شانې خبره لیکن الله یو خلق مايشا الله پاک دا کوي څه چوغاړي دګه زیاته عجوبواله و کنه دلته یې خلقو سره ذکر وکړو بل ایذا قظمره نه پاین نه ما یقول له كن فیکون پس کله چ... کل چیرته هادو کی الله پاک د اوکار پسویا کې تا شن وا بس موجود شي دا الله اراده تا صدا الله تبارک و تعالی سبب ضرورت خوښي <وَالْإِنجيل> <خيباللا باقضت ده كتاب وحكمت> و يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل خيب الله پاک کتاب او حکمت تورات او انجیل تعلیم ورکړي الله دا ته کتاب او حکمت دا تورات او انجیل تورات خو ځمې لا وشو علم دا تورات او ته ملوشي انجیل کتاب ورته ملوشي دا مکانی کتاب او حکمت دا څه ا دې کتاب نه مراد قران او حکمت نه سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو معنا دا, دا تعلیم ورکړي لا پاک دغه قران او الحکمت د سنت رسل د وصول د دنا وت توراته او انجیل تعلیم ورکړي لا پاک دغه توراته د دا انجیل مکه د نزولنا سرای جرمنیي رادمانا کوي نو رسول روسو چراغه بیا تورات انجیل داغه مسائل خداینه شی بیانوله دغه فیصله کوي د خلقو نو په قران به کوي په سنت به کوي ورسولن الی بنی اسرائیل اوس الله پاک دا زده رسالت او موجوز ذکر شروع ورسولن الی بنی اسرائیل او لېګې لیکي کې رسول بنی اسرائيل وتا يا وایا جل رسولا الى بني اسرائيل غر ذو لېکي کې به رسول د بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيات من ربكم للتوصين بما جاء دلتا صدين دماس رسوله سوره المريم به استماعات ذ سورت المریم دوی اشتمایا ته غوای زر دا مریم دوی اشتمایا ته غوای په حملت او فان تبذت بی مکانن قسیان فاجا هل مخاذه الیذ النخل قالت يا ليتني من قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناذ امنت بالله تهزني قد جالا ربك تحتك سرنا وهو إليك بيذنا دغشن زخر بيارستوي رازا رازا يا افتخرن مكان ابوك امرا سوينوا وما كان امك بغيا فاشارت الين قال كيف نكلم من كان الله بے اللہ پاکتول سی پتونہ ذکر کڑا کھا دس سلسلہ ٹو لہو شوا دے زوان شو الله رسول نو چې کله دے رسول شو نووی عیسام بعد ویلادتی ہی واباد ارسال ہی دا ماناوکا وہ عیسال سلام رسول دے ویلادت نو رسول دے ارسال نہ نو رسول دے رسول جوڑی دو نوې او ستو به اني قد جیتبم سلام علیکم شه په دې خبره چې ما راوړی تاسو بیا آیت می ربکم دیر معجزات ترا بذر استادونه یو معجزه سمې جنستر دیر معجزات اغه س اني اخلق لكم من اتین کیهات الطیر هر زمانه کې هر پیغمبر الله داغه موافق معجزي الله ورکړي موسلی سلام لا په خپل زمانہ نور انبیاله خپل زمانہ کې دغه وخی اته با ډیر زیاتو حکما ډیر زیاتو ډاکټران صاحبانو ډیر زیاتو ترقی وا اني اخلق لكم دغه معجزاتونه منه اني اخلق دغه معجزاتونه سم معجزات اوخه یقینا اخلق لكم جوړه ام 712 شکل دمارغا، شکل دمارغا من نه د خټنا کا یرې فشان د شکل ده شکل د ه د خټ نه به د خواړی جوړو شي نه نه ف خو غفی پهپوب کوم په دغه شکل په یو ط پهشي تو ایرن اولتتون کې الله په حکم ده دا. کارونه خو بزهو لیکن پوبکم پکې جوړ بکم نو لیکن فیکونو طویر ال باذن الله واوبرئ الاقمطا اقما والابرصا وهل موتا باذن الله او جوړه ام بز زگی د لړون والابرصا وبرقي والا وهل موتا ژوند کوم بمړولر باذن الله په حکم د الله اقما هغه اون ته وی چې پیدایشي هرل دغه بیا علاج نه او ابرش اغبرگے چیداگے بیا علاج نہیں ادا کوم چیداگے تو په حق و کیس شوی اروای عام عرزیچ را و او هیل ماوت الله و نبهو کوم بما تا کولون او ما تدخرون فی بیوتکم اخبار باکو څو تاکل ممن اکلته کوم چې تاسو غوړلې دي او هغه چې ځخیره کوي تاسو په خپل کورونو کې بيذن الله ان في ذلک اایه تلکم یقالا فدیه کی خامخ نخد عبدیت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نستاسو د پاره ان في ذلک اایه تلکم یقالا فدیه کی خامخ نخد اساس د پاره په رسالت اینو کنتم مومنین کتاس و مومنانی بل و مصدقن لما بینای دائی باینا. جیتو کم مصدقن و جیتو کم مصدقن را را غلی مطاوستا تصدیق ان کے دعا کتاب چی مقی زمان دے چی تورات دے ولیوحل لکم بازردزی حرمالیکم او حلال با خارا کونستاس و دپارا بازی آغشی تنا چی حرام کڑی شی پتاسو من قحرن اسمنيكم شيذنا قهرن حرام کړې شي ورسو سوره الانعام کې وصل شي پغم صالحتم کې راځي چې الله پاک باندې شيذنا آواز کې ما غره پتو يم حرام کړې وقهرن ولو يحل بعض الذي انبي حرامين حرام بیان حلال بیان نه ولو يحل لكم بعض الذين خامقا حلال خار اكو استاد زده پارا بازیاغه حر معليكم یاد یا دینه مراده غا چې دوی ځان من صحیح زنه حرام کړیو کوي ولو حلل لكم او حلال وکلم استاد زده پارا بازیاغه حر معليكم چې حرام کړی شو پتاسو ان تاسو بزن حرام کړیو هغه بیان مد تر وک وجیتكم بیاات من ربكم او اور دې માતા اوستا نور نه دې طرف طرف استا سنا فتق الله فصيرك ود الله انا ور دې تمام خبر او مقصد سه دي دې تمام معجزات او مقصد سه دومر خبر او مقصد سه فتق الله واطيعوني مقصد الله توحيد من نلي اتباع رسول الله دا تمام خبر شي د دې دا دې فتق الله پسې رافه د الله نه دي الله توحید و منای و زما خبر و ما پس روان شي د الله توحید د الله وحدانیت زما خبر و منای د انبیا المسلم د غداوت د الله توحید بیان ول رسالت بیان ول شهادت توحید توحید بیان رسالت بیان سنت یا فتق اللہ تفصیل کئی لگوانی یا روکے دا اللہ نا سمانا دا اللہ توحید و منہ ان الله ربی و ربکم فعبدو یقن اللہ رب زمان دے و رب ستاسدے پس بندگی خاص کہا اللہ دا بندگی خاص کہا سراہا تم مستقیم دا اللہ دا سمان دا سرات مستقیم دے دا اللہ عبادت دا سرات مستقیم فلما حس ايسا منهم الكفراء عيسى عليه السلام فت دعوت کار چلا لیکن فزهر کله چې خبر معلوم کو عيسى عليه السلام منهم د دې بني سلیم نار کفر لرا چا خبر ونه مال الزامات سس پراباګاندی چا ورته حرامي چا څو علمن انصاری الى الله دوز الله تمرګرو تالع شروع وکړه جماعت جوړوله شروع وکړه ځکه بغیر د جماعت نه کیږي او من انصاری الى الله څوک امداد کوي ماصران الى الله فدين الله کې الى الى ال يا الى متقربا الى الله څوک دې چې امداد کوي ماصران سمانه امداد کوي سن نیز د کوونکی یالله تا یا ال الله بمانه دللا خاص اللہ دا پارا. الله دا پار یا ال الله توجو کوونکی یالله تا زمای امداد کی خو الله ته توجو کی قال الحواری انا نحنو انصار الله وی مخلصین خلقوا منغا مدد کوونکی د دین دا الله ذوس مجاز انصار الدين الله مخی ذکر شوغه طلب سے کڑے من ہم ساری ال الله فی دین اللہ حاریون حاریحرو ذخور ندی اغه فق خلق توش سپین تو یاسن دغه زمانہ دی زمانہ غا دو سب دوبیا نور نہ نہ باجی وکیل کان الما كتبلي کې بادشاہانو کا ل خپل د علاقه درانه خلق هغه څو بادشاہانو نبی صلی الله علیه وسلم د بن قریزه او حال و ماته شوق بیان کړه ددو خبر وسو کرا هغه زبیر پاسیدلې بیا پاسیدلې بیا پاسیدلې نبي صلى الله عليه وسلم یکل نبی حواری هو حواری الزبیر نو فټیره اخلاص نه ټکته ښه نو هغه حواریونو امننا بالله منګ ایمان را وڑله په الله باندې او شهادت بیا نو مسلمون گواهه وسه و دې خبره چې منګ مسلمانان اقرار کړو ان کې استاد عبدیت او د الله پاک د اولوہیت مسلمون دا نو ربنا امنا بما انزلتا واتباعنا الرسول او د تسپوت پر دعاګانی کوي اے رب زمنګ ایمان راوړ دې منګ پاکس انزلتا چې تارا لګلې دې او اتبان الرسول او ثابتداری کړې د موږ د رسول د ایصال فق توما شاهدین الله فقط تبنا وسيله کي شي شرع اس عمله ايمان عمل منگل انجيل منللي من رسول منللي ايمان په دوي راول دای وسيله کي ذکر کول نه يې فقطب نام شاهدين پس اول کي منغه بم برکاتي ادم واحدين کي شاهدين چې کوم گواہی کوي دا الله دا وحدانيت کوي دا کوي وماكروا وماكر الله والله خير الماكرين ور عیسی السلام دل جوړ شو خدا حواری د دمرګریو دا, دمر دا جماعت نور يهود وغيرا او مخالفت کی ولا دد وجلو پسې کار زیات ورو دهو په مقابله کې د یو جماعت دا. هو ار ی نو جوړ کړې ده هغه اخی یوهودی باد شا هغه پسی تللی صدا یو سړی ده بلار نشتی ولدو زنای هغه تاسو یې خبرې کینداسې کی. بس هغه چل جوړ کړی دا وجه ورو 500 کوی ده 500 کو پانڅه څکړه الله پاک پور تا الله پاک دا غوي دا غچل نه خلاص نو و مکر و مکر الله و مکر و مکر الله دوی چل ول جوړ کا د قتل د عيسى سلام السلام و مکر الله تدبیر وکړه الله پاک دا خلاصوول د عيسى عليه السلام مکر نسبت چه انسانانو توشیګه اپمانه د چلول شر کې استعمالي او چې کله الله تدې د نظاما په خیر کې استعمالي مکر معنا سده تدبیر الخفي پټ تدبیر ته مکر وایي مکر په مختلف معنا کې قرانه استعمال شوی مکر په معنا د جرګه امانه دا مشورې سره لکه سورتو الاراف غوړې او دا ارافه یاته غوړې او سل د ریښتما یا یو سل د ریښتما یا د سورتو الاراف غوړې الا فر او نو امنتم به قبل د ایمان وروزه زما د اجازه نه مخه ان ها ظالم مكرون مكرتمو داستاسو بجارګو مشوراو چې کډه وا تاسو په مدي نه د تخروجو مین احلا ندل تسمنه و مکرو اشاورو دو یو بل سره جرګو وکړه دکثل د عیسی علی سلام دغره کې مکر پمانه د حلی سره امرال لکرسو سوره یونس کې راځي یې یو استماع دی بیا ځانل راوړل وو ومکرو مکرصه منا هليج او کړې چل ول او کړو جوړ د قتل د سالی الله دا قرانګه مکر په معنا د تان سره مرای لکه سوره یوسف ګرای د سوره یوسف آیات یو ډیرشما آیاتو په فلمه سمیات بی مکرہ ہنا ظہر کل چې ووره زلیخه بی مکرہ ہنا تان داغوی تان مکر دا کوسو ان داغو تان چې دا تاسو څنګه خزر عزیز مصر امراۃ العزيز دا اداکار کوي د دل ته منو وم مکرو دو طعن کو پيصاله صلوات و سلام د پاره د قتل دی عيساله سلام بادشاه پچتل دي د غرنګ مکر مکر پمانه دعوت الى الظلال تموي یو يوصل بر اجتماعيات سوره الانعام کي رازي فر سوره الانعام یوصل دلشتمایات وَقَذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي قُلِ قَرِيَتِنَا قَابِرُ مُجْرِمِيَا لِي يَمْكُرُ فِيهَا دا دیده پارچی مکر روکی دوئی فی اا پا مکر من دعوت الى الظلال دا دیده چې خلق دوئرہو باری گمرایتا پا دیکھ لئی نو دویم داغه خلق د دا ګمراي طرف طرفه بلاله دی نو اصل معنا دا و ما کر و چل ول جوړ کو دوی قتل دی عيسى عليه السلام نو ما کر الله تدبيره ک الله پاک دا خلاصو ولو د عيسى عليه السلام ما کر الله انجهیه هو ولو خير الماكرین الله ور تدبیر کو الله تدبیر مقابله کی سختی شکوہ لک تدبیر اذ قال الله يا عيسى اني متوافق ورافيوك اليه ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الله مکر وک تدبیر وک دنجات تخلاص ولد عيسى عليه السلام څنګه وک دا قال مطالب دو مکر الله څنګه هغه طریقه دا وک قال تشوي دل لا فق اي عيسى دوتان شیکایکه الله ورتا و احیاک ا اي عيسى اني متوفيكا يقينا انزل اور تا قوم تعالرا اني متوفيكا ز پور تا قوم تعالرا ز اخلم تعالرا او پورتا کوم تعال را ځان څه خان بچ کوم تعال را د کافرانو نه ګرځون کما که سانځره تبا ات اتبع، تبا او کا چې تھا تابدار دي فوق الذين كفروا قالب کافرانه من اله يوم القيامه تر قیامت بوري ثم اليا مرجيكم با خاص ما تورګر دي دل استاسو فاحكم بينكم فمن صلبكم ومن ساسو کې فيما كنتم في تخذه تلیفون پاره سکه چې تاسو پکې اختلاف کوئ نو فام الزینا کفرو دا په ده پس هر چي دیا کسان سانچې کو پرې کړې ده نو فوازبوا ذابن شدیدا پس عذاب ورکم هغه لراذاب څه په دنیا ولاخره په دنیا اخرت وماله من ناصر نه به د دوی لپاره څوک مددگار وامل الزینا منو هر چي کسان سانچی مان را وړې ده وان و صلیات یا منې کړې سنت مطابق و يوفي هیمو بس پورا بور کې الله پاک دوی تا ثوابونه در دوی ولولا يحب الظالمين الله منو ساتي زالمانو سره ګوره دلته عيسى عليه صلوات والسلام قال لو اني متوافق ورافيو دلته دو تفسیر دي دغه قوله دې يهودیکي د تقدیم او تاخير قائل انی رافعکا ومتوفیقا ایلی او بازی نوی دقا سنگا چی ترطیب دی دقا شانی. نو چی دقا شانی لے بیا با دے کس ترجمه دے خواهد. بیا مفاصرین چکم کوم د ترتیب لی پا دے کیا بینزا اپوان. تفسیری کبیر انني متوفيك ارفعك الى يمانك انني متوفيك كما نام بل ارفعك الى السماء متمم عمر با پورا كون عمر با پورا څنګه فلا يقتلوك دتانشي نو طریقه بیسی بل رافیو که الی بل کتاب ورتکون براسمان تا زستا عمر پورا کونکه امستا عمر با سنو عمر چی ماتا در اکڑا عمر پورا کمتا دوتا وجلی نشیخا بل رافیو که الی حسن بسری وي تو وفا پا ماند سرازی قبض و شی وافین یو شی پورا قستل وراغشتل سمان روح سره د جسینا نو معنا انني متوفقا ذاتا ذرا پوراغستون کې اما سره د روح او د جسینا و رافعك الييا اپورتا کوم ديزان سخه ذاتا پوراغستون کې روح دی او ما قلم جساتواړه پورتا کوم بره او ابن جریر وغيروي دا معنی زیات غره ده د خپل زیات ترجمه غوړ کړی درم اني متوفی کا اني قابض من الدنيا من غیر ماوتن دا تفسیر کبیر دا معنی کړی اني من الدنيا من غیر ماوتن بلکه اصل دا ابن جریر ذکر کرده او دی معنی لے ابن جریر اصل کی دیل ترجیح ور کرده دا انی قابض کمین الدنیا همزتا پورتکون کے ماں قبض کون کے ماں دنیا نا بغیر دا مرگ زتا علا اخلم بغیر دا مرگنا ورافعقیلی آنو پورتکون تا در ازان سفا سالورم داغه تفسیر کبیر کړی دی په حضرت مضاف سره انی متوفقا انی متوفی انی متوفقا یعنی انی مستو عملک انی مستوفی عملک زستا عمل کور کاونکم سمانه ست دعوت کا ختم شوس و رافعو قیل از ان سرته برا פורت کو سار دیفتي خدمت او پنځم قول خازن کړه نه ان متوفی زو د قوم طالرا زتا سو کو مو د قوم و رافعو قیلایا פורت کو د ځان صحه ا توفاف په معنا ده خو برازیل اگر سوره الانام وګورې شپه تمه د سره لاور ال ول ل پااکم بیل خاص الله غذا دی یا تو فاکوم بلیل چې مړه کوي ته ده پپې دلته به سمان یا توفاکو ې ی ی ودکې تاسو درا پښپکې تاسو درکې دلته توا فابا معنا د سده نوم سره زهاغه هغه په زو او jihad دي چikala ترتیب دی او چې کوم دا وې چې دې تقدیم او تاخير دینو اني متوفی کا سامان او دا ترجمه بیا زحاق وغيرها کړی انني متوافق الان نا اني رافيو کا الان زتا پورتا کوم زان سرقوس ومتوافق فلاستقبال زتا پورتا کوم استرافيو زتا پورتا کوم زان سق و مو توفیق فل استقبال بیا مرسته درمنه مرګ را ولم کنه چې کله ستاب مرګ راغه اللهم قرتبدا معنا کړه اوس نور وګت کلام مشکل ا لیکن الله پاک عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه کومه تدبیر کړه دین دا خلاصونه هغه دا طریقې سره وجعل الذين تبعوك دلته متبعين شوف په داخلي ومنتهګه دا به دا به متبعين او دوبسه شي دوب الله په کافرانو غالب وو اس مهس کې جمله متارضه راوړې دا پر صداقت درصل الله سلام صالح ان نزله عليك من الايات دا واقعيات چې کوم تیر شوګا بیانو موږ د غرا لپاره پتامنه منل د دلایلون دی او ذکر للحکیم نصيحت حکمتون نړک صالحا دا واقعات نتلوه لول موږ د غل لپاره پتامنه منل چی آیات دی او ذکر دې د حکمت نادق لوی نصیحت ته پکې انما مسل عيسى عند الله كما مسل ادم يرمن ورته زکه ويو چې د بي پلا را پیدات زکه ورته اله بیا ادم عليه السلام تولنا وای او نه مور و نه پلا یو حال د عيسى عليه السلام پریسدا الله پشان ته د حال د ادم عليه السلام خلقه من تراب فلقو من صور شکل یو ورکړی وته زرا مين تراب هند خاورینا د خاور یو مجسمه جوړ کړ سم قال له كن فایقول بیا الله پاک هغه شکل توی موجود سن او هغه موجود شا. آدم علی السلام موجود تر او په لفظ کن پیدا و نه مور و نه پلا دیت تشبیه الغریب بالاغرب الحق من ربک هاذا الحق من ربک دا په ان چې کومو دا حق دی او تر بدر افستانه دی فلاتکุล منل ممطرین واسم کې دا شکونه کنا په نزول دی اسلام السلام اوس فمن ها جگ کې اخر کې او ته مباهله دعوت پر کړي درازو اسکا فمن ها جگ فی مباده ماجا کمن واسا ها جگپی چې جگړه کوي تاسو را په بارہ تا ایصال اسلام مې مبعده ماجاګا منرال پستاغه نه چراغه تا ته پورا بیان بیان راغله هرڅ خبره واځه حشوا ناشتي حضرت نست الکتاوس ته خدا تاریخ خبره واځه یو شو ما تاسو ته بیان وکړه فقل تعالی وندوا ابنان و ابناکم و نسانا و نساکم فاستو ورطو اے رازائی بلو اخفل زاننا و تازو اخفل زاننا و بلائی منگ بخفل زنانا تازو اخفل زنانا وانفسنا وانفسکون منگ خفل زاننا و تازو اخفل زاننا ثم نبتاہل نبتاہل سمنا ثم بیا باجزیو کونو فلاجعل عنا طلعی یال کازیبین او بغوار اللہ ندان اللہ فکازیبینو منے ورا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د مباحلې دعوت ورکړه ده د لوا جواب شی دی من الله تعالی واپس ووز خوشوګور دوی چې شی وی راځه مباحله مباحلکیږي په یو امر یقینی قطع شې خه اضافه شرایط سره دا چې ته کله ورته مساله واضحه کې فدلائل قطعیه و سره داغه شکوک او شبحات ایزالو کی بیا ورته आवाज نصیحت کی بیا یو سره نیاز اوس مباحه اقو په مقطعی یقین شزونه کی خا. زونیاتو کی نا وان فصنا وان فص ویتن علی مراد دکا دالی نفس ده دا او پیغمبر نفس چته نو بیا کو جو شک بیعا جد جد سر نکاہ کی نفاتیمی سر نکاہ سمع بیع کڑے دے وحاصل دا رود دے تمام خبرنا وما من الہ انداللہ نشت ان انہا ذا لہوالقصص الحق یقنن دا بیان یقینی بیان دے نشتن بیان دا قصص د کسی جوانا دا قصص مزدر دے اور قصصا اس سجدا مصدر ده ه مفرد جمع نه یقینا دا بیان ده حق بیان ده یقینی بیان او حاصل دا و ما امن الہ الا الله نشته ده حاجت تر سر کو ان کی سیادت اللہ نہ عیسا ده او مریم وان الله له هو العزیز الحکیم یقینا الله فما غدی دے ذراور پارشا او حکمت والا ده الله پاک عمل کولو توفيق راک الله دې پر موږ رحم وکړي الله دې دې ثواب ورکړي شيخ شعبان زخ روحان کي الله دا درس دې الله دا موږ له توفيق راک چې الله دا درس قائم دائم او ثابت یا الله کوم مصیبت تکلیف کړه مسلمانان اخته دې دا تمام انسان یا الله دا, دا, دا مصیبت نن خلاصي الله کا مسافر دې کا مقيم الله دې مد استقامت ورکړي الله دې عمل الله تعالی نصرت امداد وکي الله کوم مرزان دي يا الله تو له یا ورکي يا الله چې څ څ چا حاجت ته چا د جسمانی تکلیف ته پدني تکلیف ته قرضدار دي الله دا تکلیفو ندي اخلاص يا الله چې کوم مرزي الله ته یو بخي الله کوم چې ژوند دې راځو ته هدایاتو کې الله زمن تعلق ته دین سرا د قران سرا د دا دیندار او خلق و سرا پیدا کړ الله مون کي کامل انسانيت پیدا کړ هغه چې قران کریم بیانې او حديث بیانې رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّهَا إِنَّكَ أَنْتَسْمِلَ عَلِيمٌ وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَوْبُ الرَّحِيمٌ رَحِيمٌ